2014. március 7-e van és péntek. A pontos idő nyolcperccel a reggel 7 óra. Ez a kérfejjáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy kis fővárosi közösségi rádió, mondom ezt, melynek leve, a 99.5-ös frekvencián. A műsor 12 éven aluljaknak nem való. A műsorban termék megjelentések találhatók. Azt mondja az időjárás jelentés, hogy derült ég alatt ébredtünk, de hát ez többé-kevésbé igaz, mert én látom a valóságot, legalábbis azt, ami velem szemben van, és abból egyelőre inkább a borult égál, mint a derült. Nagyjából 7 fok van, de valószínűleg ennek meg lesz a duplája is. A Kéffely 13 egy 13,5 évvel lassan 14. éve jelentkező műsor, amely azt állítja számtalan alcíméből az egyikben, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Az elmúlt évek szültek újabb alcímeket, köztük azt, hogy minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor, Ma az elkövetkezendő percekben adok egy kis szemelvényt annak érdekében, hogy ezt miért is kell komolyan venni, és hogy ez nem véletlenül jött létre itt, ezen a kis fővárosi közösségi rádión, melynek neve Rádió Q. 14. március 6-án 14 óra 30 perc szerző Bohus a Fidesz könyvvizsgálójának halálhírét keltette. Az olyan emberek is tettek viszik előre a világot és adnak értelmet a média létének, mint amilyen a magyar felmenőkkel is rendelkező Liza válaki aki élőadásban mondott fel az orosz állami pénzből működtetett tévéadónál, a szerinte felvállalhatatlan krími megszállás miatt. Teszem azt hozzá én, Fiala János, hogy azért jó lenne ennek a történetnek az összes részletét tudni, mert van ebben valami teatralitás, de nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy tényleg csak ez az egyetlen szempont vezérelte Liz Vált, akit Bohus így megdicsért. Vissza a szöveghez. Nem némi hasonlóságot véltünk felfedezni, tehát ő és még valaki nem tudom ki az, azon a történettel, ami Magyarországon zajlott le néhány órával ezelőtt a Rádió Kúban, ahol szintén azonnali hatája távozott egy hírolvasó Csákány, Tibor, igazőt a főszerkesztő rúgta ki. Pedig a hírkehez csak jót akart, amikor reggel legalább két hírblokban vezető hírként olvasott be egy teljesen légből kapott sztorit, amiről, ami arról szólt, hogy öngyilkos lett a Fidesz könyvvizsgálója. Comment.com el kell nézni, hogy tele van pontatlansággal, Csákány Tibor nem hírolvasó, nem kétszer hangzott el a hírblokban, de menjünk tovább. Pedig a hírszerkesztő csak jót akart, amikor reggel legalább két hírblogban vezető hírként olvasott be egy teljesen légből kapott történet, ami arról szólt, hogy öngyilkos lett a Fidesz-könyv vizsgálója. A férfi videóra vette az öngyilkosságot, és még búcsú is hagyott. Bevallom, és sohasem hallottam ilyen tökéletesen talált hírt, melyben minden a helyén van, éppen egy gondolatnyira a tökéletes összeesküvés elmélettől. A választási kampány finisében a legdurvább párfinanszírozási helyzetben, amelyben a korrupció nem eszköz, hanem maga a cél, a kormánypárt könyvvizsgálója megöli magát, és ezt még videóra is veszi, ez a sztori minden újságíró álma, legalábbis Csákány Tibori értelemben. Az igazság azonban sokkal szomorúbb. Az igazság ugyanis sokkal szomorúbb. Mint kiderült Csákány az Eszt Istváról szóló blik információt cicomászta föl egészen elképesztő állításokkal, a Pécsi önkormányzat korábbi gazdasági tanácsadója, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest fővárosi szervezetének elnöke valóban meghalt, de nem volt a Fidesz könyvvizsgálója, sőt, Fideszben nincs is ilyen pozíció, alap annyit közölt, hogy búcsú betegségéről is említést tett. A Rádió Q egy kis fővárosi közösségi rádió, amely minden egyes segítségnek örül, így örültek Csákánynak is, aki hírszerkesztőnek jelentkezett. A órás hírekben már MT-híreket olvastak be, a volt bűnügyi újságíró pedig kirúgták. Én azt mondtam önöknek, és azt mondom önöknek, nap mint nap, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ez a kettő abszolút összefüggés, szoros összefüggésben vannak egymással ebben a sorrendben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Maga a Kejfej Jancsi egy anortodox műsor, elég ha meghallgatják, de lehet, hogy egyszerűen azt mondani, egy más műsor, mint a többi. Ennek a más műsornak is, ennek a más műsor készítőjének, akinek neve Fiala János ma egy helyen terem Babér a szó átvitt értelmében, vagy a szó szoros értelmében, ha tetszik, megfelelően is aláhúzandó, az pedig a 99.5-ös frekvencia. A 99.5-ös frekvencián a Rádió Q tulajdonosa különböző papírokat lehet elővenni, és lehetséges, hogy oda más név van beírva, de ami a lényeg, nem de jure, de de facto ennek a rádiónak a tulajdonosa Vadas Tamás, aki szintén nem úgy, mint én, a maga területén gazdasági tényezőként, rádiótulajdonosként más, mint a többiek. Amikor tegnap azt mondtam, hogy ezerszer Vadas Tamás, mint Arató András, semmilyen módon nem változtatta meg a véleményemet a tegnapi események után. Ez egy nagyon sajátságos összefüggés közte és köztem, nagyon sajátságos együttműködés, amely itt ma reggel 7 óra 14 perckor nem lesz megtagadva. Azt is tudniuk kell ugyanakkor, hogy a Kejfe léte, mint önök is tudják, amikor pénzt kértem évekkel ezelőtt, és arról osz, hogy 30 ezer forint, ha nem jön össze, akkor pénteken nem jövök be ma éppen péntek van, és akkor valaki azt mondta, hogy fiala úr, attól mert maga nem jön be, attól még fel kell a nap. Néhány évvel ezelőtt, tehát nem olyan nagyon régen, én még azt gondoltam, hogy nincs kétségbe egy több dolog annál, mintha nekem nincs reggel rádióinsorom, vagy délután rádióinsorom, hogyha nem mondhatom el mindazt a világról, amit gondolok. Most vasárnap leszek 57 éves, és nagyjából most arra elértem annak a határára, hogy hát nem szeretnék kejfejancsi nélkül élni, de nem lenne tragédia, ha kejfejancsi nélkül maradnék, és nem elsősorban a pénz miatt, bár megmondom őszintén, hogy ez egy jó érzés, hogy az embernek van egy olyan hátországa, amelyben megengedheti magának, hogy nap mint nap, itt ne hirdesse az igét a értelmével. És nem azért, mert hogy a múr megtette kötelességét, a múr mehet, ezek süket szövegek. Felnőtt emberként alapvetően nem érzem jól magam abban a kompromisszumos világban, amelyet megfogalmaz a Barbaró, az elegem van mindenből, elegem van mindenkiből, de ez maga egy frajdizmus volt, mert alapvetően azt akartam mondani, hogy alapvetően elégedett vagyok azzal, ami van, de mégis egy másik mondat jött ki belőlem, amely egyébként nekem a hajtó motorom az elégedetlenség, tehát Freud ma is velem volt ma reggel. Köszönöm szépen, szia! Jász újra szem, kivel, ki van együtt? Budi elem, én freud élek együtt. És tegnap nagyjából a határához érkezett az a különlegesség és az a különbség, amiben különc, ez a műsor is különc Vadas Tamás, mint rádió tulajdonos, aki megígérte Csákány Tibornak, hogy itt egy hétig ő és szerkesztő társai dolgozhatnak. Ez velem nem lett egyeztetve, de nem is kellett volna. A főszerkesztővel se lett egyeztetve, az legyen az ő bajuk, bár ebben a formában ez nem igaz. Ez a hét ma letelik. Tehát Csákány Tibort kirúgták, ha tetszik, tegnap, a tulajdonos pedig állja a szavát hogy ezt miért pont Csákány Tibor mellett teszi, ezt kérdezzék meg Vadas Tamástól, én megkérdeztem, nekem választ adott. nem vagyok feljogosítva arra, hogy ezt elmondjam önöknek, őszintén sajnálom, hogy az adott szó pont egy olyan pacák mellett köt ki, mint amilyen Csákány Tibor, de nevén vagyok. Vadas Tamás nagyon has, nagyon sajátságos állapot, amikor az ember bejön a műsorba, és előtte meghallgatja a híreket, hogy azok mehetnek, amikor fel van neki ajánlva, hogy adott esetben elhatárolódhat annak a rádió műsornak a híreitől, amelyek az ő rádió műsorán belül hangzanak el, ilyen el, sehol máshol nem fordulhat elő a világon, mint itt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A jövő héten lesznek olyan üzleti tárgyalások, amelyek ennek a rádiónak az üzleti hátterét biztosíthatják. Mégis kompromisszum született Vadastamás és köztem elnevettük magunkat, talán a humorérzékünk még működik mind a kettőnknél. Mind a ketten folytatáspártiak vagyunk, bár mind a ketten kölcsönösen szurkáljuk egymás különböző dolgokkal. Látható módon Vadastamásnak is fontos a rádió, de így nekem is fontos a rádió úgy, és közben azért mégiscsak ott vannak önök, akik néhányan hallgatják. Akik elolvassák a cikkhez írt kommentárokat, azok rájöhetnek arra, hogy miért nem szabad kommentárokat olvasni. Csákány Tibor ezen a héten itt a földi pályafutását befejezi a Rádiókubban, ha még egyszer megszólal reggeli hírműsorban, amit én vezetek, nem elhatárolodom tőle, hanem fölállok, tehát egy olyan ígéretet tettem, mint Lázár János, aki azt mondta, hogy ha egyéniben nem nyer, akkor listán nem indul. Az, hogy ma itt vagyok, az is egy olyan kompromisszum eredménye, amit egy felnőtt ember hoz. Egy gyerek nem hozott volna évekkel ezelőtt, valószínűleg akkor a botrányt rendezek, hogy nem lett volna módom itt ülni. Eldönthetik, hogy ez egy pozitív fejlődés vagy sem. Ezükben nem várok telefont. Ez itt tényleg minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Egyetlen egy dolog érdekében és hát ez vagy hihető, vagy sem, nem akarom őket meggyőzni. Ez pedig az a végtelen szerelem, amit a rádió műsorom iránt érzek és amelyet semmilyen módon itt a születésnapomhoz közeledve nem szeretnék egybevetni az anyám, a lányom, a barátnőm iránt érzett, a lányom anyja iránt érzett érzelemmel. Ezek külön lapokon helyezkednek el, de ebben a nagykönyvben való kicsit hátrébb Önök és a rádió tulajdonos is ott van. Szia Tamás. Mondok? 哟 <没有? S 2> hangulatomhoz ezt az egyetlen egy számot találtam. Vadas Tamást fogják hallani. Szia Tamás, beadhatlak? Szia, adásban vagy. Jó reggat a Szeretnék én is egy pár szót mondani a történethez. Természetesen jobban örültem, volna, hogy az egész történet ilyen formában, ahogy kifejlődött nem valósulmány. Egyrészt, minek utána a rádió nem könnyű helyzetben van, minden segítségnek, minden felajánlásnak, így az is, hogyha valaki társadalmi munkában hajlandó dolgozni, csapatával, annak örülök. Minek utána a hírműsor egy felelőssége jár a műsor, és nem véletlenül ö, tértünk át korábban az MT hírekre, pontosan, hogy úgy a finomán e ezen felelősségtől való ö, levetközés miatt, ö, ha még mindig az MT híreknek a minőségével sem voltunk mindig megelégedve, de úgy gondoltuk a kisebbikot az, hogy ö, egy komoly szervezet vállalja a felelősséget, és nem legyünk. E, Csákánykiból e, jelentkezett nálunk, és abba állapodtuk meg, hogy egy hétig e, amennyiben e, vészesen nagy e, probléma nincsen, kipróbáljuk, hogy csapatában milyen híreket tud csinálni. E, visszatérve a tegnapi reggelhez. Teg, tegnapi reggel én se helyezettem e, e, abban a egyetlen azt hogy e, a Fidesz könyvizsgálója, ugye után én is úgy tudtam, hogy nem közvetlen a fának volt e, könyvvizsgálója. Az elönyi úr, de a hírekben az is elhangzott, hogy e, tehát pontosítva ez, hogy e, nem tudom, hány önkormányzat és e, cégrészére dolgozott. Ezt e, a nap folyamán én ezt és minek után mind a két állítás benne volt, nem tartottam szerencsésnek, de a Csákány én biztosítottam a veledvaló telefonbeszélgetés, aminek voltak ilyes bozzalantai is, utána, hogy ma még megteheti, hiszen a maján le az a időpont, amiben megállapodtunk. Tehát Csákány Tibor nem lett kirúgva ténapi nap, reggel a főszerkesztővel, amikor ez megtörténtes, Pontosan a hátletemtől abba valatunk, hogy aznak az MPI híreken visszatérünk. Elméletileg a mai nap lehetőségre lehet volna még híreket csinálni. Valószínűleg ezt a hírgyártást a, a, a jövőben nem fogjuk a, folytatni, de eseteges más területen még lehet, hogy fog együttműködni a Szákegy Tiborra, amennyiben a rádioaműködésen szabad el Ennyit lehetem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Volt most már a Reckon in the Free world nem fogom tudni végigadni, úgyhogy ezt most már csak később fogom leadni. Én azt mondtam, hogy el fogom dönteni a választásokat, függetlenül attól, hogy ki fog nyerni. Tehát ha a nyer, akkor is eldöntöttem a választásokat, ha az ellenzék nyer, aminek már egyáltalán nem tudom mi a neve, akkor is eldöntöttem a választásokat. Vallai Attila egy egészen kiváló sportújságíró. Ma a kormányerők lapja alapvetően a magyar nemzet. Fel fogok olvasni egy írást, és arra fogom önöket kérni, hogy fűzzenek hozzá kommentált, nagyon kevés idő lesz. Hogy akarnak -e egy olyan lapot olvasni, amelyben majdnem vezércikként az alábbi írás jelent meg tegnap, a átfutottam rajta Más küldte el nekem, mondta, hogy olvasom el a kommentárokat, elég volt nekem most az indexes kommentárokat elolvasni. Belejött, vagy Csákány Tibor története úgy ég rá, mintha nekem egyébként lenne bármi közöm Csákány Tiborhoz. Itt szeretném elmondani, hogy Csákány Tiborral én egy légtérben nem vagyok hajlandó lenni. Tudomásul veszem, hogy a gazdasági tényezőként hozzá tud járulni a rádió létezéséhez, itt még kerülhetünk olyan konfliktusba is, hogy vagy ő vagy én, de a múlt eseményeit látva ennek a veszélye egy tízes skálán se fenyeget. Hozzátéve, hogy a főszerkesztő tudtával és a szereplők is tudják, Csákány Tibor és Vállás Tamás, hogy én teljes levelezését ismerem Csákány Tibornak, amit folytatott Bognár Évával, és hát azt követően őt egy komolyan vehető embernek csak azt tartja, és ez a mondat nincs befejezve, és nem is fogom. Az alábbi cikk jelent meg nap a Magyar Nemzetben. Tíz éves lehettem, amikor megtámadott egy kutya. Elugrott a bozottból, és rémültem, kezdtem, ő utánam vetette magát, mert a ködben véletlen sarokkal orbarukta, ettől megállt. Nagyobb baj nem történt, de az emlék belén vésődött, Így a kutyavilág Olyan Olyannyira, hogy amikor vagy harminc esztendővel később egy napsütötte reggelen Belgrádban futottam, és a szávapartján partján megpillantottam öt hat sütkérező kóbor ebet, mint addig is, oly sokszor megint azonnal bevillant a régi kép. Megkövülten rájuk verettem, ezt kihívásnak vehették, mert nekem rontottak. Riattan, hátrával üvöltözve a meredek parton lefelé araszolva bele kellett gázolnom a folyóból, béké hagytak. Azóta zsiger rettegek a kutyáktól. Hétfőn és a Pettőfídnál, megint futás közben itt csak megszaglászott egy, de nagy lendülettel indult ettől, begőzöltem, emelt hangon vontam felelősére a gazdáját, mire ő megengedő mondta, ember, kölyök, vizda, a lénynek sem árt. Mindez akkorított eszembe írja Balla Jatila a magyar nemzet. Vezércében, amikor kedeste Heller Ágnes néztem a televízióban, friss Radnóti díja kapcsán a riporter nem túl eredeti módon azt kérdezte tőle, hány éve küzd az antiszemitizmus, a rasszizmus ellenére az általam addig nem túl nagyratagság filozófus, nem azzal van gondom, amit képvisel, hanem azzal, ahogyan tele igazán eredeti mély gondolatok nélkül mondatfűzésben átlagos intellektussal, bölcs és őszinte feleltet adott valahogy úgy fogalmazott, ő nem küzd neki ez az élete, hiszen az édesapját, rokonait, barátait elhurcolták, megölték, ő Kétszer is kivitték a Dunához, óriási szerencsé, hogy egyszer sem lőtték bele, mert aznap már nem került rájuk a sor. Mindenek halatán összevetettem kettünk kódolt félelmeit az én kutyabajavat, idézőjelben az ő feldolgozhatatlan tragédiáival. Ha száz évig él is, hogyan feledhetné, ami vele és a családjával történt? Meg kell értenem, ha mai ártatlan szavakhoz, szándékokhoz, jóval a vízkorszak után született generációkhoz rég letűnt, de a lelkében az agyában örökre eleven képként kapcsolt, és a is görcsbe rándul. A nagyapámat 1944-ben hadifogságba hurcolták, a szovjet csapatok ott is halt meg. A nagyanyám évtizedekig várta haza, először a szülei mesküvőjén 1963-ban volt hajlandó táncra perdülni, gondolatban akkor engedte el. De az orosz bármilyen szövegösszefüggésben élete végéig maradt a számára. Remek, erős józan asszony volt. Miért várnám el Heller ágnes hogy különb legyen a nagyanyámnál? Egyiket a bal, másikat a jobblávával tiporta meg a történelem. Ahogyan egyre többet tapasztalok, úgy fogadok el majdnem minden irracionális, amúgy rég kiapatnak tűnő forrásból fakadó indulatot, akár gyűlöletet is cserébe annyit kérek várok, ugyancsak viseljék el, ha nekem másfélék máshonnan erednek a gerjedelmeim. A közelmúltban egy zsidó barátom, a szememre vetette az egyik írásomat, szeliden kérdeztem tőle intelligens és igazán jó emberként. Miért nem képes belátni, hogy vélt vagy valós antiszemitizmus ügyében ő nem ítélhet kívülállóként, hűvösen pártatlanul hisz a holokauszt miatt érintett, iszonyatosan az, ha nem is heted, de harmadizig lenn. nem válaszolt, és ezért hálás voltam neki. Mert én nem Értekezem hetente naponta nyilvánosan tudományos igényességgel a kutyákról. A gyerekeimnek csak annyit mondok, nem lesz kutyánk, de azt már nem miért nem. Úgy sem értenék. Persze tudom, vannak remek kutyák is, de miközben ezt írom már is, azt érzem a tudatom. Szóval nálam a kutyák vesztettek és kész. A méltatlan előítéletet a világ kutyái természetesen jól viselik. De am ma másik szereposztásban, amikor engem küldenek le kutyába, nem is sejtem mi a teendő. Másodperceik vannak ahhoz, hogy kommentárt fűzzenek az elhangzott íráshoz. Elérhetőségem 3.53 94.51. Késő. Nagyon tetszett, kár, hogy nem én írtam. 353 94 51. Ez az egy telefon fog megmaradni? Nagyon tetszett, kár, hogy nem én írtam. Itt mindenki megkapja a magáit. Lehet. Annak idején csináltam egy filmet, az én ötletem volt, azért beszélek egyesztán első szájba, szájba számban. Uh, ugye mi jó barátok vagyunk, ez volt a címe, valamikor 1994 őszén készült, a frissen felállt szocialista SZDSZ-es kormányjal Geszti Péter volt az alkotott társam, és azért jelent érdeklődtünk, hogy ki mekkora pofont kapott, és egyébként énekelni is kellett. Szeretném, ha tudná, hogy ez egy össznépű produkció volt. Benne volt Kuncegábor, szekeresimre, Szekeres Imre, Horn Gyula, Dajcs Tamás, Fodor Gábor, Tordján József, és még sokan mások, hogy ezt szokták mondani. Ön is benne lehetett volna, de akkor, akkor ön még való egész máshol volt. 94 őszén hol volt? 94 őszén hol voltam? Tanítottam a közgazdaságtudományi Egyetemen, és hát valahol a Fidesznek a alsóbb, lényegesen alsóbb szintjein dolgozhattam És ha ez akadtunk volna az egyetemtéren, és azt mondom, figyelj ten, Avras, és te is, te 2010-ben miniszterelnök helyettes leszel, akkor ki volna? Hát mivel... Igyeksz, ki nevetett volna? Nem, tudni, nem ki nem nevettem volna, de, de nem tartottam volna valószínűnek. Volt elképzelése valaha is arról, hogy mi lesz 5-10, 1-2 hét múlva? 5-10, 1-2 hét múlva elképzelésem volt, de mindig fel vagyok arra készülve, hogy az élet valamilyen teljesen más fordulatot hoz. Tehát különösebben nem vagyok egy, hogy miért nem vagyok egy csodálkozós fajta, hanem, de hát ez azt hiszem ki is derült ebből a most már fél évtizedes tizedes, Szerintem is tudom, hány éves beszélgetésből. Van hogy hogy fel vagyok készülve általában az élet váratlan forgulataira. De van elképzelésem természetesen nagyjából, de azt is tudom, hogy ez nem mindig rajtam múlik, hogy ez megvonósul-e ne vagy nem. A szóképletes értelmében önnek van fekete doboz? Miten fekete doboz van? De nem a repülőféle, fekete repülőgépféle fekete. De azt, azt a fekete dobozt, ami rögzíti, tehát hogyha bármi történik önnel, akkor utólag vissza lehet következtetni azokra a körülményekre, amelyek mentén az a bizonyos esemény beállt? Igen. Tehát, hogy én, én, én igen. Azt hiszem értem, hogy mire gondol. Beszélget emberekkel, van egy naplója. Mi ez a fekete doboz? Naplóm nincsen. Ez is a kettő dolog az a memóriám, illetve az, hogy, hogy, hogy próbálom mégiscsak a látszólag véletlenszerű eseményeket logikai rendben rendezni, minden ember. Hiszen gyakorlatilag így, így építjük fel az életünket, a mi emlékezetünket, hogy a, a jelenben lévő helyzetünket próbáljuk levetetni a múltban történt eseményekkel. Ön naponta tartja ezt a kezdetetet, vagy hogy van ez a minisztériumban? Nem, nem, nem. Volt olyan, amikor naponta tartottam, az első fél évben reggelente naponta tartottam vezetői ez az ezt, mert úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a minisztérium egy összetartó közösségé váljon, ahhoz az első időszakban, amikor az ilyen bejáratás van, akkor, akkor naponta kell találkozni, és nagyon sokat kell beszélnünk. Aztán átártunk a heti egy kétindító miniszteri értekezletre, és esetjéleggel beszélek a, az emberekkel, hogyha valamilyen ügy felmerül, és most, hát most is van, hetente egyszer van, hét föreggel egy kétindító értekezlet, de, de most már ugye kifutó ügyek vannak itt a kampány miatt, illetve a választások miatt. Nem mondhatom meg, hogy kiről van szó, négy szemkör csak nem a személyeskedés, vagy a, a politikai Zuhany híradó közé akarom sorolni, hogy egy újabb fideszes prominenssel találkozom viszonylag gyakran. Ezt akár Lovas István figyelmében is ajánlhatom, hiszen ő ezeket általában később, ha az illető van probléma, van akkor megszokta írni. Velem barátkozni az időnként nem. De jó a gondatot befejezve, amikor kaptam egy kólát, vagy kaptam egy ásványvizet, már nem tudom, bejött az illető titkárnője és mondta, hogy főnök itt van a pszichológusod, Remélem, ugyanúgy jobb lesz majd a kedved azután, ha elmegy, mint a múlt héten. És ez nekem nagyon megtisztelő volt. Uh, annyiban, amennyiben... Uh... Én ez egy megtisztelő, de ez a titkárnő részéről szerintem egy súlyos indiszkéció. Nagyon súlyos le, Lehetséges. Le, hogy jön? -e? Tehát ez engéppen sző. Ez, a, ez körülbelül, hogy beszön, hogy főnök az oknidat most nem a szokásra se éretettem, hanem máshol. Tehát... De lehetséges, de várjon, de az is lehetséges, hogy a, a párbeszéd már nem így zajlott, hanem úgy, hogy a főnök itt van a pszichológusod, és a másik mondta azt, hogy akkor remélhetőleg megint jobb lesz a kedvem. Tehát én magára a párbeszédre emlékszem, és alapvetően az volt bennem, hogy kevés dolog van, ami például ebből a Kejfej Jancsiból felállítana, de például, hogyha a kommunikáció, csapatépítő tréninget szívesen tartanék például a a Fideszben, vagy bárhol, de tartósan. Tehát ez a csapatépítő trénik, ez gyakorlatilag arra vonatkoz, amit, amit ön mondott, hogy az értekezdetek révén önnek legyen egy reális elképzelése, vagy a vágya reális legyen, miközben egy vágy nem lehet reális, arra nézve, hogy egyfelé húz egy minisztérium. És ebből a szempontból természetesen nagyon fontos, hogy milyen elveket val az a bizonyos párt, de hogyha abban nincsenek annyira kirívó dolgok, amivel én ne tudnék megegyezni, akkor én ott szívesen vállalnék csapatépítést, természetesen ez egy megbizatás kell. Ilyen megbizatás nincs, csak eszembe jutott ezekről a beszélgetésekről, amelyek egyébként a politikát nagyjából ampassan érintik, tehát... Ezek tényleg beszélgetés. Beleértve valószínűleg az emberek most is azt mondják, hogy már mennyi dologról volt szó, miközben nem, nem esett még szó gálandrás leventéről. És azért lássuk be, hogy az emberek zömében azért nem gálandrás leventéről szoktak beszélgetni. És egy ilyen beszélgetés őről legalább annyit elárul, mint hogyha megkérdezem azt, hogy mi a véleménye egy leventéről, gondolom ebben nem fog ebben vitatkozni. Nikem. Um, Ezért teszek részt a beszélgetéseket. Um, keleti György annak idején ebben a 94-es filmben azt mondta, hogyha neki konfliktusa volt, annak függvényében, hogy az illető mennyivel több csillaggal rendelkezett, vagy sokkal kevesebbel, hiszen tudjuk, hogy az igen magas beosztásoknak a vállapja nagyon ö, nagy, és a csillagok száma rajta korlátozott, annál tovább számolt. Önnel milyen gyakran fordul elő, hogy olyan politikai szituáció, tehát ó, nem otthon, jön létre, amelyben nincs lojalitás, tehát ez a szó törölve, amelyben azért számol, mert egyébként, ha nem számolna, valami olyasmit tenne, amit utólag lehet, hogy nem bánna meg, de mégis úgy gondolja, hogy inkább számol. Ez nálam nem formális helyzettől függ, hanem informális helyzettől. Tehát a szívemhez mennyire áll közel, vagy mennyire tisztelen, tehát az eszemhez mennyire elközel mondjuk, vagy a szívemhez, és ez nagyon, szerintem az nagyon nagy bölcsességre val, hogyha egy ember el tud jutni odáig, hogy egy másikkal szemben noha hirtelen felbuzdul és valamit mondana, de inkább nyelegyet és a kapcsolat megőrzése vagy stabilitásának megőrzése érdekében, nem szól, hanem nyelegyen... Van olyan, hogy kapcsolat versus igazság? Mert most nagyon lesarkítottam. No. No, lehet. Elképzelhető. Elképzelhető. Ami azt jelenti, hogy van egy kontingens, amit hogyha elpusztít, akkor megy vele a kapcsolat is. É én nem gondolom, igen. Tehát van olyan, amikor egy igazság kimondása, Miközben, persze ez nagyon kényes, mert ilyenkor nagyon könnyű abban a helyzetben. Önnek mennyire fejlett az igazságérzete, miközben vissza lehet kérdezni mihez képest, és akkor azt mondom, a vasedényhez képest? <gül> Mennyire fejlett az igazságérzetem? Azt hiszem, hogy fejlett az igazságérzetem. És mennyire kiabál ön, ön belül adott esetben, független a politikától, ha valakit felrúgnak a pályán, tudom, nem focit, néz, de attól még kézilabdában tök mindegy. Tehát ha igazságtalanság történik, amit ön igazságtalanságnak lát, mennyire háborodik fel magában, ha nem torolják meg? Speciális sportban kevésbé, de az életben. Igen, tehát életben rúgnak fel valakit, vagy szorítanak le az útról, és vannak ezek a stereotíp helyzetek, azok nagyon felháborítanak, igen. És mit tesz? Hát attól függ. Arany János értelemben, mint a, a, hogyha beverik sárral, akkor nem pöröl, félreáll, vagy pöröl és nem áll félre? Ez a helyzettől függ, és az én, én állapotomtól is függ, tehát mennyire vagyok éppen... Stabil, nem olyan értelemben, hogy nem remegyek az okogástól és össze vagyok omolva, hanem, hanem mennyi energiám van arra, hogy és, és mennyire érzem, érintetnek magamat abban. Tehát nem vagyok az a fajta ember, aki, hogyha hall harmadik emberként egy másik két ember között zajló beszélgetés mondjuk a piacon, és hallja, hogy szerinte hogy nem ténybeli tévedések hangzanak el, akkor beszállok harmadikként, és helyre rakom a beszélgetőket az igazság jöjjében. Ilyen nem vagyok, de hogyha úgy gondolom, hogy érintett vagyok bármilyen szinten is a szituációban, akkor természetesen közben szoktam lépni. Ön mennyire csapat ember? Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon olyan értelemben, hogy miközben persze megvan van a saját egó, nyilván minden ember biztosan annakilek nincsen, de aki a politikában van, azok általában azért jelentős egóval rendelkező emberek. De én a politikai mezőnyben úgy gondolom, hogy a abszolút csapat emberek közé tartozom. Ezt a minisztérium működése szerintem mutatja. Én nagyon nagy. Én ösztönzöm, és nagyon nagy lehetőséget adok az államtitkároknak arra, hogy saját témáig legyenek, saját maguk szerepeljenek. Nem az a fajta miniszter vagyok, aki az államtitkároktól azt várom, hogy hordják aláma az ügyeket, és én állok ki mindennel, és én, én, én, én kommunikálom, és én vagyok a refektorfényben. Én jobban szeretem, hogy az államtitkájaim legalább annyira visznek saját ügyeket. Értelem szerintem a kommunikációban a kormány nem vonatkozik. Én gondolom, hogy hogy a kormánytisztviselők azért kormánytisztviselők, hogy lehetőség szerint ők, ők ne a nyilvánosság előtt legyenek, mert ahogyan ezt ön nálunk sokkal ebben tudja, ennek, legalább annyi kockázata van, mármint a nyilvánosság előtt szerepelni, mint amennyi, amennyi pozitív hozadéka. Ön szerint ön jó főnök ott a kosottéren? Én úgy gondolom, hogy röviden, nehogy ne azt mondják, hogy kell, szerintem jó főnök vagyok. Tehát azok az eredmények, amiket a minisztérium az elmúlt négy évben hozott, az azt bizonyította, hogy alkalmas embereket választottam ki a minisztérium vezetésére, akik a munkatársakat szakmailag is, és. Uh, szakmailag úgy tudták irányban tartani és a munkát úgy tudták összehangolni aminek eredményeként ma ez a minisztérium uh, ha valaki megnézi a négy éves teljesítményét akkor én igazán hogy a legjobban teljesítő minisztériumok között van uh, az, hogy ön csapatkapitány a kosottér egyik felén de egyelőre a kosottéren téren lehet, hogy aztán később máshova költözik magában az egész csapaton belül uh, ugyanakkor Hát nem beosztott, de nem csapatkapitány, ezt a kettőséget könnyű feloldani. Beosztott, de nem csapatkapitány. Hát tehát nem mondom beosztottnak, tehát mint kormánytag nem beosztott, de nem jön a csapatkapitány. Mi beosztott vagyok szerintem. Akkor beosztott. Akkor egyfelől csapatkapitány a Kossuth tér. egyik részén, a másik részén pedig beosztott. Ezt a kettőséget könnyen feloldja. -e. Természetesen. Hát, hogyha valaki dolgozik egy munkahelyen, és nem ő a vezérigazgató, hanem mondjuk az értékesítési vezetője, akkor részen beosztat, részen pedig csapatkapitány is nagyon nagy mértékben függ a, az adott cég belső szervezeti szabályaitól, hogy az ő autonomiája meddig terjed. Ő volt katona? Ügyettől is függ, voltam igen. Ugye ott azért kiderült, hogy hiába valaki a, a, a, az adott ütegnek a parancsnoka, a politikai is, vagy akár a helyettese lehet, hogy nagyobb hatalommal bír, függetlattól, attól, hogy de Júre nem ő, nem ő van kírva. Ö... Na, hát, bocsánat, igen, akkor figyel, azt hiszem, ez a kérdés, igen. Nem, nem, nem, nem. A, a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy ö, könnyű -e első emberként átmenni a Kossuth -tér egy másik részére, ahol az ember már nem első ember. De én nem gondolom magam itt, akkor ezen a részén sem olyan értelemben... Lehet, hogy nem gondolja, de az. Nem, nem, ez, ez szerintem egy fontos dolog, hogy az ember az, vagy pedig annak is gondolja magát. Én úgy gondolom, hogy a minisztériumot én az államtitkáraimmal együtt irányítom, ami nem a felelősség átállítását jelenti. Én ebből a szempontból talán a magyar politikában egy kicsit furcsa vezetési stíluson a rendelkezem, a de itt, csináltam, amikor frakcióvezető, voltam akkor is, és most, amikor miniszter vagyok, akkor is. Én úgy gondolom, hogy nem a politikai vezető az, akinek minden kérdésben döntenie kell, hanem azért vannak a politikai vezetőnek uh, helyettesei, illetve beosztottjai, vagy alárendelt emberei, hogy ők irányítsák az adott területet. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy én szerintem én nem azért lettem a közigazgatás és igazságminisztérium vezetője, mert én értek az országban a legjobban a közigazgatásban. Jó, de ez, ez ebben annyira igaza van, hogy az államtitkára is se tartoznak oda, nagy valószínűséggel a főosztályvezetők, akik oda tartoznak, mert hát Rétvári Benzede, például Palatoni Mónika, hogy honnan értene a közigazgatáshoz, ez nehezen. Nagy emberi akkor beszéljenek a közigazgatáshoz. Mert a politikusnak viszont a felelőssége abban van szerintem, hogy a rendelkezésre álló emberek között találja meg azt a csapatot, amelyik viszont szakmailag a legjobb minőségű munkát végzi, és először nem egyszerű, másrészt pedig őket politikailag, ha van hogy politikai érként irányújtani, akkor mindenki arra gondol, hogy minden reggel csizmában antancija, gumibottal jövünk be és verjük az embereket, és politikai kiképzés végzünk, ahogy a politikai tisztek a hadseregben. Nem, nem párt politikai értelemben gondolom, hanem sok esetben értékválasztást kell tenni azonosnak tűnő, szakmai változatok között, ez például a politikai döntés, ezeket kell tenni. És a miniszternek egy általános politikai irányon azt kell adni, és azokat a kérdéseket kell eldönteni, amelyet az alatta lévők nem tudnak, hogy nem mernek eldönteni. De ez ilyen értelemben vagyok első ember. De én egyébként minden lényeges kérdést megvitatok az államtitkáraimmal, és lehetőség szerint együtt hozzuk meg ezeket a döntéseket. Tehát inkább egy orvosi, konzilium munkamódszerrel dolgozunk, mint az egyszemélyi döntésekkel. De az igazi orvosok azok a főosztályvezetők nem, hiszen az államtitkárok is politikusok. Nem. Az igazi orvosok... Az igaz, nem A főosztályvezetőtől nem azt várom, hogy ő eldöntsön kérdéseket. egy percig sem várom tőle azt. Ő azt várom, hogy egy kérdés eldöntéséhez szükséges minden információt a legnagyobb szakmai mélységben és a legnagyobb szélességben, a legjobb tudása szerint tárjon elénk. Nekünk kell dönteni. Mi, mi azért vagyunk a politikus, azért van, hogy döntést hozzon, és a döntésért vállalja a felelősséget. Jó, de azt mondom, hogy az államtitkárok is politikusok. Igen. De hát azért nekik kell meghozni a döntéseket. Ha ők nem tudják meghozni, mert túl nagy, túl mély, túlsúlyos, akkor... Arról feladják nekem, hogy akkor De azt ön pontosan látja, hogy az államtitkári szint és a minisztériumi szint között nem több van, mint annyi emelet, mint amely egyébként de facto van közöttük belét vagy lehetséges, hogy az államtitkárok lejjebb vannak, mint a munkatársak? Ezt ő sose érzékelt Nem, én ezt nem gondolom. Ebben a minisztérium, nem tudom, más minisztérium a belső szervezetében lehet, hogy így van. Én annyira nem átottam bele magam. nyilván egy, egy államtitkárnak valahogyan a szakmai apparátus előtt kormányzisviselői kar előtt meg kell teremtenie valahogyan a tekintéjét. Ez lehet szakmai legitimációval, politikai legitimációval, fegyelmezéssel, az imponáló fellépéssel, de valahogyan mindenkinek meg kell teremtenie azt a tekintélyt, amivel eléri azt, hogy a együtt együttműködnek vele, vagy, vagy legalábbis vagy felnéznek rá, vagy elfogadják partnernek, de ezt én nem tudom megteremteni az államtitkáraimnak, ez minden államtitkáraim... Biztos látott olyan amerikai filmet, ahol ugye valakit kihallgatnak egy tükör előtt, és a tükör mögött nézik, miközben az illető a tükörbe, ha belenéz, akkor csak egy tükröt lát, és nem látja a mögötte levőket. Igen, igen. Ön szerint önt mekkora meglepetés érhetné, ha akár az államtitkárait, akár a minisztérium apparátusát hallgatná örről, hogy az államtitkárok hallgatnák az ő tevékenységükről kialakított véleményt az ott dolgozók beszélgetései alapján. Hát, tekintettel arra, hogy ez a minisztérium több mint ezer kormánykészítés előtt foglalkoztat. Plusz, hogyha meg hozzászámítjuk a megyei kormányhivatalok és járási hivatalokban dolgoz embereket, akik így vagy úgy, de szintén a munkatársaim vagy, vagy beosztottják, akkor valószínűleg egy nagyon heterogény, annyira heterogény vélemény jön neki, amit én most nem tudok megjönni. Jó, tehát azt mondja, hogy ez annyira rétegzet, hogy túl sok. Azt, kérdez... mondani, bocsánat, hogy meg, azt tudom mondani, hogy elkötelezettség felmérés tekintetében a 2010-es kiinduló állapothoz képest a felmérésekbe eszközön, de első közvéleménykutatás, tehát a kormánytisztviselők körében működő alapján jelentősen nő a kormánytisztviselők elkötelezettsége a munkájuk iránt, a szakmai iránt. A munká... Mesélje már el nekem, mi ez az elkötelezettség felmérés? Hát ez az Európai Uniós program volt az államreformok. A program ennek keretében. De mi mellett elkötelezett? Desik. Mi mellett elkötelezett? Például a munkahely. Mennyire, mennyire kedveli a munkahelyét? Mennyire szeret ide bejárni? Mennyire ajánlaná másoknak, hogy ha ők munkát keresnek, hogy jöjjenek ide dolgozni? Mennyire érezné veszteségnek, ha nem a jelenlegi munkahelyén kellene folytatni a munkáját? És a többi ilyenek. Mennyire elégedett a, a, a motivációval, a, hon, a munkája honorálásával? Tehát olyan szempontok, amelyek amelyek egy részben egy, egy érvelni az alasulást, ezen pedig egy egzisztenciális elégedettséget mér, illetve mutat ki. Az önvélemény szerint, hogyha van olyan, hogy szakmai elismertség, politikai elismertség, emberi elismertség, miközben ezek ebben a formában nem léteznek, mert nem válnak elélesen egymástól, akkor ezeken a területeken az ön elismertsége a kossuth azon a részén, ahol ön dolgozik, mekkora? Illetve melyik mekkora? Hát erre milyen válasz lehet hogy... Nem tudom. <gül> tudom. Én egy miniszter vagyok, hogy mindjárt... Akkor mást kérdeznek, akkor azt kérdezem, Jó, hát ugye azt mondják, hogy ezt mondják el mások. Azt kérdezem öntől, hogy ez mikor dőlt el az ön életében, hogy a szónak az akela értelmében ön nem egy alfahív. Ez az anyamében dőlt el vagy későbbi élmények hatására, vagy el dől, csak rosszul látom. Bocsánat, a, a csönd az most nem a van, mert hogy... Nem kell önnek De... magyarázkodnia. Gondolkozom, gondolkozom, csak én a hallgatót, mert kifejezetten zavarhatja, hogy hosszú. Ó, hát az én hallgatóim, engem, annak idején a magyar rádióban az volt, hogy álltak 20 másodperc csönd után elindult zene, mert az automatikusan azt jelezte a műszak számára, hogy valamilyen gond van. Tehát 20 másodpercnél többet gondolkodná a régi magyar rádióban nem lehetett. Jó. Alfa Hymn, akela értelmében nagyon szégyen de nem ismerem a történetet, illetve valami. Hát ez a dzsungel könyve. A dzsungel könyve. Azt értem, de ott, ott, ott meg, tehát ha, ha jól emlékszem, akkor ott meg kell küzdeni az elsőségért. Így van, így, így van. Hát az alfahím az, aki mindig visszaveri azokat a kísérleteket, amelyek az ő alfahímségét akarnák megkérdőjelezni, egészen addig, amíg el nem megy meghalni, mert azt nem hagyja, hogy legyőzze más, ha halálnak, viszont önként adja meg magát. Én ilyen értelemben soha nem küzdöttem meg azokért a pozíciókért, amit a... a a politikában betű. De nem a politikáról. Azt kérdezem, tehát én most nem a politikára. Az egész beszélgetésnek csak része a politika. Az, hogy ő alapvetően nem egy alfahím, miközben egyébként első ember. Tehát, hogy ez a kettő. Hát, ez a tökéletes bizonyítik annak akkor, hogy egy hipotézis nem osan érvényes. Nem? Én nem vagyok alfahím, és mégis itt vagyok. Tehát lehet az is, hogy nem alfahímnek vannak vezető pozícióban. Amikor ott ül egy kormányülésen, uh, most valaki megkérdezte tőlem abból adódan, hogy számtalan Fideszes ismerettségem vagy voltam-e már választ, Fidesz elnökség és mondta, hogy se Fidesz elnökség ülésen, semmilyen elnökségülésen nem voltam, de szívesen elmennék, ha meghívnának. Mint hogy annak idén a Fidesz frakció karácsonyára is szívesen elmentem amíg Lázár János meghívott. Higgyel azért az nagyon furcsa dolog, amikor egy személy függvényi az, hogy az embert hova hívják meg. Tehát azért ez az egész itteni élet, azért az úgy az emberben raktározódik. Tehát azt az, az a József Attila, amikor beszél a tömésről az ember fogában, az nagyon az egész pontosan meg van fogalmazva. Szóval, hogy amikor ott ül egy kormányülésen, akkor ráadásul önnek viszonylag beszédes arca van. Akkor azt hogy éli meg, amikor olyan döntések születnek, és most nincs szabadságtér, meg se fogom említeni. Amivel kapcsolatban ön azt mondja, hogy te sok mindent elgondolt, de ezt nem, de abból adódóan, hogy ez a közösségi döntés meg tehát nem, nem szól, ez, ez, ez, ez mennyire megy könnyen? Hát én általában, ha vita van ezekről a dolgokról, már pedig, hogyha ha a kormányülés elé kerül, akkor, akkor vita van róla. Akkor én ott általában nem szoktam mondani a hogy Milyen az, amikor az ember mondjuk tíz vitában, amely tíz egészen különböző témában nyilvánul meg, vagy valósul meg, az ember csak azt érzékeli, hogy zömében azok közé tartozik, akit leszavaznak, de rossz a kérdés, mert kérdezni kell. Alapvetően mindig kérdezni kell. Ön, ha figyelembe veszünk Tudom is én, száz kormányülést és száz vitát tudom nem számolt. De vajon az arány milyen a leszavazottak, vagy a nem leszavazottak közé tartozik, miközben a témák teljesen összevisszák. Tehát nincs két-egyforma téma. Uh -huh. Uh -huh. Hát ez területenként van olyan, ahol a, a nem leszavazottak, van olyan a, lesz, a leszavazottak köré, közé. Tehát van, vannak olyan vannak olyan uh, Témák, és itt most nem arra gondolok, hogy az öntözések, az öntözéssel kapcsolatos kérdésekben nyilván. Tehát a politikai jellegű témák közül van olyan, amelyikben teljes egészében konszenzus van, és vagy, vagy hogyha ha, ha én valami módosítást javaslok, akkor azt teljes egészében elfogadják, és van olyan, amikor pedig más, más a vélemény, adott esetben nagyon más is tud lenni a vélemény, de hát ez, szerintem ez mindenki így van. Tehát, van olyan téma, ahol az abszolút leszavazottak között vagyok. Oké, okay, csak az idő rövidségre a tekintettel, és még gáladrás Leventesen ez bárka. Na úgy beszélgetünk, mint hogy régen, ugye én számomra nem volt pozitívum az a kutya, de nagyjából így éltem nagyon sokáig. Uh, hogy uh, ugye állítanak a kidobott kutya az ott várja a gazdáját, ahol kirakták. Éhen is tud halni. Hogy ön hogyan tudja túltenni magát egy-egy kormányülésen azon, hogyha önt leszavazzák, miközben ön belül úgy háborog, ahogy az etna törki. Hogyan tudja tulteni magát erre, ezen másnap? Könnyen megy-e önnek? Hát a háborgók, akkor nehezen tudom túlteni magam, de hát, de, de új nap, új feladatok, akkor gyelek egyet, és megyek tovább. És raktározódnak ezek a dolgok önben? Függetle attól, hogy semmilyen összefüggés nincs közöttük? Na, persze, igen, igen. Hogyan szabadul tőlük, vagy sehogy? Hát nem, egyébként nem, nem szabadulok tőlük, ezt úgy tapasztalatnak. Félreért, létezik az, hogy az ember leül valakivel, elmeséli, leissza magát, naplót ír, elutazik egy hétre, nem tudom, módszere, embere válogatja. Igen, igen, ilyen szokott lehet, hogy elmesélem azoknak, akik közel állnak hozzám. És meg... Önnek van egy nagyobb gyermeke, meg van kisebb gyermeke, ugye jól beszélek. Igen. A nagyobbik gyermekével volt olyan, amikor önnek el kellett magyaráznia, hogy ne legyen olyan, mint a kirakott kutya, mondván, hogy a hétköznapok olyanok, hogy jön a következő, és tessék szíves ennek megfelelően élni, vagy azt mondta, hogy ja, Istenem, bár élhetnék úgy, hogy napokig kitartok emellett, de én már ezt nem tehetem meg. Nem, milyen dolgokról nem beszéltünk. Megbeszélünk. Nem, nem, nem fordult meg elő, hogy ilyen, ilyen témáról felett volna. Tehát ezt igyekszem, ezt azért ezt nem. Ez, nem, nem, ő, nem őket nyugasztani az ilyen problémákkal ha a mérlegre áll a leszámítva mindaz az, amit a politika őrre felhordott tehát hogy van-e olyan, amikor fogyókúráznia kell, mert én a pszichiátere azt mondom, hogy Tibar túlsúlyos, de nem a tessúja, a tényleges tessúja, nem az, amit gondokban magára rakott, és amitől nem tudott megválni természetes módon. És nem az elmúlt négy évről beszélek. De, most igen, én sem, csak az elmúlt négy évre gondolok. Ugye én 2006 óta vagyok a professzionális politikában. Tehát azóta vagyok országgyűlési képviselő, én onnantól számítom a politikusi létet. 2000? 2006. Uh -huh. 2006. Ami azt jelenti, hogy rövidesen tíz éve leszek ott. Ez alap most már úgy kezdem érezni, hogy felszettem sok mindent, amitől, amitől úgy lenne jó szabadulni, hogy jól lenne egy picit úgy, úgy csak lenni, és nem pihenni, vagy vagy, mondjam, Piheni, vagy vagy egy párhuzamos utat járni. Ön mennyire munkaalkolista. Tehát mennyire volna elvonási tünete, ha nem azt csinálná? Tudom, a miniszterelnök, nem azt kérdezem, hogy mi lesz 2014-ben a feláll a kormány, azt kérdezem, hogy volna elvonási tünete, pont, kérdél. Hát nekem ott van az egyetem. Ez nyilván, nyilván csökkenteni az elvonási tünete. Ez, de ez úgy... csökkenti, de volna -e? Ezt nem tudom megmondani, mert nem próbáltam. Én igyekszem magam olyan helyzetben tartani, hogy tudatomban legyen a... Ezt a... én tökéletesen értem, én is minden nap így jövök ide, de én azt kérdezem öntől, hogy látja -e a felesége azt, hogy ba meg, milyen lelkesedéssel megy a Kossuth bár otthon mosogatna így? A <gül> feleségem ennél sokkal jobb lelkű. Én ezt értem, de attól még belül gondolhatja el Tehát lehet-e azt látni, hogy megy felfelé a lépcsőn Hogy ez a pali azért megy így Mert, mert ez az otthona neki, ez fontos Szereti dolgozni ja, Azt hiszem, ezt eltérezni rajtam, igen 8 óra, 2 perc van Úgyhogy kifutottunk az időből 543 papír van előttem De abból semmit nem kérdeztem az igényat a világán Nagyjából olyan helyzetbe kerültünk Mint a héten Simon Gáborral Mert a Denevér utcában laktam Vagy laktam voltam. Egy egyetemi ismerősemmel sétáltam, viszonylag sokszor sétálok és beszélgetek emberekkel, mint például önnel, és szembe jött Simon Gábor a feleségével, és egy gyerek kocsival, volt egy nagyon apró gyerek. Simon Gábor rám nézett, többé-kevésbé lehetett rajta látni azt, hogy felismer, lehajtotta a fejét, tehát jobban néz, volt rajta egy bízvol sapka, az jobban a fejébe húzta, szóképetes értelmében nézte a gyereket, és elment, és én elmeséltem tegnap a hallgatóimnak, hogy eszembe se jutott, hogy oda menjek hozzá. Valahogy a szituáció úgy hatott rá, hogy tiszteletben tartottam. Fontoskodás ott volt benne, mert felhívtam a mesterházi Attillát, az, az, az a, a barátnőmület hívtam először persze, mert mentek, mint a távolodó vitorla, és valahogy, valahogy a kép, kép nálam úgy rögzül, hogyha azt verbálisan is megerősítem, és aztán a barátnőm is visszahívott, és Csinta lán felhívott valaminek kapcsán, a Sándor a műsorban, és aztán neki tudtam ezt elmesélni. és Abban volt egy olyan mozzanat, amely, amely egy örök életre benném még. És most például látom önt, hogy megy fölfelé a lépcsőn, csak az ad nagy baj, hogy ezt, az egyik a szélén megtörtént, a vási pedig itt le lett írva egy beszélgetésben. Bírnék egy olyan országban élni, nem olyan országban, ahol a Simon Gáborhoz nem mennek oda, mert természetesen a Simon Gábor története úgy borzasztó, ahogy van. De egy ilyen polgári világban, ahol lehet beszélgetni, és utána nem azt mondják, hogy most biztos megvették a fialát, hogy ennyi mindentről beszélgetett, csak arról nem, ami a népet foglalkoztatja. Szóval bírnék a hátra ebben életemben még egy ideig, amíg itt vagyok élni így. Segítene benne? Igyekszem, igen, azt hiszem én is tudnék. Igen. Jövő hét? A 14-et. A, a, a 14-e? 14 igen, igen. igen, igen, igen, azt hiszem igen. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm, különöm. viszont kívánom, viszont hálászat. Navros és Tibort halóte. A műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Fiala János, fogjuk Rosz Zoltánt keresem lehet? Jó, ez a megszokott rend, így szokott ez működni minden esetben. Ön most most el itt a Rádió Kúkei Fejancsi című műsorában a szüzösségét. Van egy hallgatói kérdés, amit nem egyeztettünk ön, vagy a papcsák, a papcsák úr. már egyszer tett rá ígéretet, hogy válaszol, de nem született válasz, legyen jegyzetelni, az iránt érdeklődnek, hogy a Városligetben lehetséges, hogy ez nem az önök tulajdonában van, de kezelésében. Szóval a dolog lényege az, hogy ott van a közlekedési múzeum előtt egy közlekedési park, és az fel van turva, az alapvetően bicilisták számára van fenntartva, a kisgyerekek számára, ez egy ilyen kreszt tanuló pálya, hogy arról lehetne tudni, hogy az valamikor elkészül-e, vagy újból mikor vehetik igénybe a kicsik? Igen, természetesen. Az ugrói önkormányzat nagyon pici mértékben tulajdonosa a területnek, de az egész Városliget kezelése a Fővárosi Önkormányzat feladata és hatásköre, így a Press Park kiépítése felújítása is, én tudom, hogy egy pár évvel ezelőtt már ezek szerint újra olyan állapotban van, hogy elkélned. Részint meg valami csöveket vezettek át rajta, és hát az kicsit felszabadult a területet. Amennyiben valaki ott munkát végzett, akkor pedig a munkát végzőnek a kötelessége helyreállítani az eredeti állapotokat. Azt tudom ígérni a kedves telefonálónak vagy polgárnak, aki a jelzést tette, hogy megnézzük hogy most milyen állapotok vannak, és felhívjuk az illetékesek figyelmét arra, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg, tegyék rendbe. Ezt mindenképpen meg tudjuk igények. Köszönöm szépen, a mai beszélgetésünk nagyjából még 19 percig tart. Nem mondom, hogy felezzük meg, mert ez egyébként se így működik. <gül> Ön ugyan azt ajánlottak, hogy a Zugló Polgárai Cselekvési Program keretében téljünk ki majd, arra az ítéletre, amelyet a zuglói hajléktalanok kapcsán hozott első fokon a bíróság, de azt gondolom, hogy azt nagyon nehezen fogjuk tudni beszaszerolni a zugló polgárai és cselekvési programba, de mint a látható módon önnek ez fontos, kezdjük ezzel, de engedje meg, hogy valahol 8 óra 24 perc tájékára, és akkor messze nem a fele időben előjönjek ezzel, különös tekintettel arra, hogy hogyan döntött az önkormányzat, hogy beze vagy sem. Maga a Zugló Polgáraiért program is ugye úgy került elő, hogy ön azt mondta, hogy beszélgessünk Zugló szociálpolitikájáról. Jól beszélek, ugye? Így van, így van. Beszéljünk Zugló szociálpolitikájáról. Ez egyébként az ön területe? Hogy mondjam, minden a területe, hiszen alapvetően mindenért ő tartozik felelősséggel, viszont az alpolgármesterek, hogy vagy a az segíti a munkáját, amiben csak lehetséges. Volt már egy ciklus, hogy kifejezetten hozzám tartozott a szociális terület, és nem régiben újra uh, én vagyok az, aki inkább ezzel a terület. Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen minden beszélgetésben, amit én valakivel hosszabban folytattok, az első és legfontosabb dolog, hogy legyen szíves mutatkozzon be, és el a legfőbb paramétereket, amelyeket szeretne megosztani a néppel. A nevét tudjuk, a titulusát tudjuk, azt is tudjuk, hogy férfi, de legyen szíves még elmondani néhány adatot, amit szükségesnek tart, de ez most nem egy uh, állásinterjú. Hát, nagyon rövid leszek, én 48 éves vagyok, a rendszerváltozás után kezdtem a politikával foglalkozni szülőhelyemen Zugóban, és 1998 óta vagyok önkormányzati képviselő, és 2002-2006 között egyszer már volt módom a polgármesterként szolgálni a most pedig 2010 után újra a polgármesternek választottak és egyéni, de akkor a képviselő is vagyok itt dugóban. Ugye nem akarok nagyon tudományos lenni, szociálpolitika ugye szóba kerülhet hátrányos társadalmi helyzetű embereknél, szóba kerülhet nagy családosoknál, szóba kerülhet a szociális helyzet betegségnél, szóba kerülhet a szociális helyzet életkornál munkanélküliségnél számos esetben most az összes dolgot nem sorolnám fel mindaz, amit Zugló szociálpolitikájával kapcsolatban szeretne elmondani, az alapvetően mire fókuszál? Hát az hát egy mondatot mondhatok amely Zugló vezetésének is a, a elmondata valamint a 2014. évi költségvetést is ezt szempontok alapján állítottuk össze, ez röviden úgy hangzik, hogy mindenkiet felelősséggel tartozunk, és mindenki számíthat ránk, mindenki számíthat a segítségünkre. Már tavaly év végén is sikerült olyan helyzetbe hozni az ugli önkormányzat gazdálkodását, hogy soha nem látott mértékben tudtunk figyelni minden krízis helyzetben levő emberre, és itt függ majd össze itt a hajlétalanságban is az a kérdés, hiszen meggyőződésem, hogy a hajléktalanság megelőzése. A legfontosabb feladat, ha már a hajléktalanság kialakult, utána már nagyon-nagyon nehéz dolga van a szociális munkásoknak, önkormányzatnak, de magának annak a személynek is, aki ebbe az élethelyzetbe kerül. Ezért mindent megpróbálunk megtenni, hogy azok a rétegek, akik a legrosszabb helyzetben élnek, azok egy kicsit több segítséghez jussanak. Éppen ezért emeltük a szociális támogatásokra fordítható összegeket, kidolgoztunk egy programot, amely gyakorlatilag a gyerekszületéstől kezdve egészen a legidősebb, megpróbál mindenféle élethelyzetben lévő embernek, mindenféle korban lévő embernek segítséget, támogatást nyújtani a maga eszközeivel, maga szerény eszközeivel. Ezek egy része a szociális állapothoz és helyzethez fűződő támogatás. Itt is jelentősen előre léptünk az önkormányzati támogatásnak a bevezetésével, amely három korábbi támogatást, az átmeneti segélyt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a temetési segélyt magába foglaló új támogatási forma. Itt csak azt szeretném kiemelni, hogy ebben az esetben is emeltük azt a jövedelem határt, ameddig igénybe lehet venni ezen támogatásokat. Egy korábbi időszakhoz képest megdupláztuk az igényeket. Akkor itt segítse nekem, mert valamit nem értettem. Alapvetően értettem, elolvastam az összes illatot, amit önök átküldtek nekem, nem volt könnyű, de elolvastam, ugye ez nem örkény István novellák, azt mondja, a Zugló Polgárai cselekvési program alapján javaslom a karácsony támogatást, mint eseti természetben itt most csak egy részletre térnék ki, mert ez több helyen is felfordul bevezetését az öregség nyugdíjban részesülő 62 év feletti személyek részére, akik jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 7-es száz Ez a 7 ez micsoda? Igen, um, beszéltem arról, hogy akik a rendkívüli vagy súlyos élethelyzetben, élethelyzetben vannak, azoknak milyen támogatások vannak. És vannak olyan támogatások, amelyek részben szimbolikusak, részben pedig az élet minőségét javítják az adott korosztály. Igen. Ide tartozik most, és minden átérek a kérdésére például a nyugdíjasok úszásának a támogatása a bvs úszodában, amely nem szociális alapon történik. Ne? Gondolom, hogy fontos uh -huh. a mozgás és az úszás lehet. Nem az önkormányzatnak, Ez is hát majdnem 20 milliós összeget jelent egyébként az önkormányzat költségvetésében. De fontos. Amit említett az az Zugló Polgárőjét cselekvési Programnak egy kiemelt része az idősekről való gondoskodás. Az Zuglóban mintegy 30 ezer nyugdíjas él, ami egy nagyon nagy szám. Tehát zuglóban különösen figyelnünk kell, én azt gondolom, az idősekre, azokra, akik már nagyon sokat tettek és dolgoztak a városért és zuglóért is, és meg kell próbálnunk segíteni számukra a nyugdíjas éveiket segíteni. Ez a gesztus, ez a karácsonyi támogatás, amely idéntől az idei költségvetés elfogadásával már újsvét és karácsonyi, tehát két ünnep között. Igen, hogy az előterjesztésben eredetleg egy dolog, egy alkalom szerepelt, aztán a rendeletben már kettő volt. Nem, tavaly elindultunk a költségvetési lehetőségek alapján és a program megvalósításában, ami egyébként egy hat éves program, tehát 2012-ben fogadtuk még el, év végén és 2013 és 2019 között határoznak számunkra feladatokat a humán szolgáltatások területén. Tehát tavaly el tudtunk indulni egy támogatással, a költségvetési források ezt lehetővé. Idén már be tudtuk vezetni azt, hogy évente kétszer van módunk az időseknek. Okay, hogyan jön ez a 700 Az időseknek támogatást nyújtani. A százalék az a helyzet, hogy szerettük volna lehető legszélesebb körben ezt biztosítani. Valahol kellett húzni egy határt, hiszen ez részben uh, egy fajta szociális uh, eljárás. De minek a 700 a segítsen már nekem, aztán tovább mehet? kisebb öregségi nyugdíj, minden támogatást általában ehhez számolnak, tudni, tudnék, hogy az évek óta nem változott. És ez mennyi? Ez 28.500, ha jól emlékszem. Igen, 28.500 forint, és ez évek óta változatlan, viszont például a közgyógyi igazolványoknál az történt, hogy azért a legkisebb nyugdíjakat is emelték, hiszen erre törvény van, minden kormány alatt az infláció plusz talán 1%-kal kellett ezeket emelni, és a legszégényebb rész... Akkor a 28.500-at tekintjük 100%-nak ezek szerint? Úgy van ez, hogy ezt az összeget kell figyelembe venni, amikor megállapítom, hogy jogosult -e egy támogatásra vagy sem. Most azoknak az időseknek, akik nagyon alacsony a rendelkeztek, és például ingyen kaphattak gyógyszert, mert közlőgyellátásban voltak, és közlőgyellátás keretébe kerültek, azoknak azért csak megemelték ezt a pici minimál nyugdíjat is, és elhagyták ezt az összeget, ezért... Jö, de az ilyen. átlag az mennyi Magyarországon? Fú, ez, ezzel nem készültem ezt... Nem Én ezt értem, csak az iránt érdeklődöm, hogy akkor ez a 199.500 forint, mint öregségi nyugdíj, ez most soknak számít, vagy kevésnek? Mert teljesen tájékozatlannak tűnök múlgam számára most hirtelen. Ez nyilván soknak számít, hiszen említettem kb. 30 ezer nyugdíjasból, 26.100 volt a decemberi statisztikáink. Szerint. Jó, csak azon gondolkodom, hogy vajon minek alapján határozták meg pontosan a 700 százaléknál, mármint akkor ezek szerint kiderült, hogy a 100 százalék az, az a minimális, ez a 28 ezer néhány forint, és ennek a 7 szerese, tehát hogy ez hogyan jött létre? hogy ez mennyire reprezentatív, mennyire reprezentatív, ennek nincs is értelme, hanem, hogy ennek a hétszerese egyébként már összegszerűségében mire ad lehetőséget és mire nem, hogy vajon támogatásra méltó egy, vagy ennél lejjebb kéne meghúzni, mondván, hogy Isten igazából az ennél alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők azok, akik erre alapvetően rászorulnak, és most nem az úszásról beszélek, bár értettem, amit mond, és teljesen igaza van, de most alapvetően a hétköznapi létezésről beszélek. Így van, ezért említettem, hogy ezt kell választani, hiszen vannak szociális élethelyzethez fűződő támogatások ebben a programban, és a mi szellemiségünkben, a mi gondolkodásunkban, és magában a költségvetésben is. De mégis itt a karácsonyi támogatásról van szó, tehát a karácsonyi támogatás ehhez a hétszereshez Én van kötve. Igen, igen, vannak olyan támogatások is, ilyen a karácsonyi támogatás is, amelynek inkább a szimbolikus jellege dominál, szeretnénk elismerni az itt élők áldozatvállalását és valamit visszaadni nekik abból, amit korábban Akár egyébként például kommunális adófizetésben teljesítettek azért, hogy kerül... De most akkor a kommunális adó befizetését tekintsük áldozatvállásnak, mert valószínűleg sokan azt mondják, hogy akkor inkább eltekinteni ettől az áldozatvállalásra, Ezeket Már pedig nem, nem az, meg. az áldozatvállalás nem volt népszerű, és csak a, addig és addig, e, addig és olyan mértékben e, kényszerültünk rá, hogy a költséget is meg tudjuk szilárdítani. Részben ez is benne van, hogy ezek az emberek megérdemlék, akik áldozatot vállaltak zúló érdekében, hogy visszakapjanak valamit ebből az áldozatból. Részben egy olyan gesztus a kerület polgármestere vagy vezetése önkormányzati képviselői részéről az zúló idősei számára, amely csak részben egy pénzbeli mondjuk úgy természetbeni juttatás erzsébetutalmányi átadásra jelenti. Most idén 4 ezer forint értékben, tavaly az 3 ezer forint értékű volt, ebből is látszik, hogy ebből nyilván meggazdagodni és megélni nem lehet, ennek inkább a szimbolikus jellege, a megbecsülés jellege dominál, és én azt hiszem, hogy ezt az idősek értik. És, kedvelik, és A másik vád, ami ezzel, illetve nincs másik vád, az a vád, ami ezzel kapcsolatban megfogalmaztatik, az általában úgy szokott lenni, itt, itt jelentkezik az általában, hogy vajon egyébként ez mennyire terheli zuglóköltségvetését? E, igen, ez a vád szokott fogalmazódni, bár ebben a helyzetben vádról beszélni egy kicsit rossz dolog. E, spórolunk. Tehát lehetővé teszi zugló költségvetése azt, hogy a szociális kiadásokat megemeljük, mind a rászorultsági alapon, mind pedig a gettus alapon e, e, nyújtandó támogatásokat e, tudjuk bővíteni. Ez pedig annak köszönhető, hogy nagyon megnézzük, hogy mire költjük a, az itt élő polgárok adóforintjait. És azokat a... Hát akkor nézzük azt, hogy vajon az adóforintokkal mi lesz a helyzet már, ami a fellebezés költségét illeti, az is pénzbe kerül. Uh, február 24-ai hír, tehát nem tegnapi, megsértette az Zuloi önkormányzat az emberi méltóságot és az egyenlő bánásmód elvét, amikor 2011-ben lebontotta a hajléktalanul kunyhóit a helyi mávtelepen, döntött a bíróság az önkormányzatnak fejenként millió forintot kell fizetnie és magán levélben kell elnézést kérni, az elmúlt években több más kerül az már nem érdekel, fejenként millió forintot és tudtommal ez hat személyre vonatkozik először is azt kérdezném öntől, ami számomra itt most ezügyben a legfontosabb, fellebeze az önkormányzat? A hivatalos döntés még nem született meg, de minden bizonyal az... Az, ez... ír... az írásos anyag megérkezett? Tehát a bíróság döntése írásban megérkezett? Én is csak tegnap láttam, és azt gondolom, hogy fellebezni fogunk, mert számos esetben vitatjuk a, a bíróság megállapításait, illetve az a felperesek véleményére alapozott megállapításokat, azt gondoljuk, és erről én is meg vagyok győződve, hogy az eljárás során mindig az ott élő személyek alkotmányos alapjogainak biztosítása és azok védelme érdekében. Ennek valamiféle írásbeli vagy videó nyoma van, hiszen alapvetően arról van szó, hogy ezek a máv lévő kunyhók előzetes engedély nélkül lettek lerombolva, az onnan való elköltözés méltó feltételeit nem biztosította az önkormányzat, önök pedig ezt vitatják. Ha az ember ezt vitatja, akkor azt feltételez, hogy erre nézve vannak bizonyítékai. Vannak erre nézve bizonyítékai. Most nem arra gondolok, hogy küldtek-e levelet a hajléktalanoknak, mert akkor valószínűleg kiröhögnének bennünket, de adott esetben akár levelet küldtek -e, fogalmam sincs. Pedig így van, csak ennek a kézbesítése nem a posta útján, hanem a szociális munkások útján. És tudjuk, hogy ezt egyébként megkapták? Megkapták, nyoma is van annak, hogy tudtak róla, az első időszakban elutasították, a végen egy vagy két személy azó tartózkodók közül aláírta, de tudtak róla. Az előzményekhez azért hozzátartozik, és erről fontos beszélni, mert valóban évek alatt alakult ki egy illegális hulladékkereskedés vezetője által szervezetten egy szeméttelep, gyakorlatilag egy lom és szeméttelep, és ezen a lom és szeméttelepen éltek, én azt gondolom, hogy nyomorszintű körülmények között ezek az emberek. És az előző önkormányzati vezetés, és sajnos a MÁD korábbi vezetése sem tett semmit annak érdekében, hogy ezt az állapotot megállítsa, vagy valamilyen módon kezelje. A maga bírósági ítélet is szól arról, hogy számtalan bejelentés érkezett a környékalkosságától, a kárbelégetéssel kapcsolatosan az ott tapasztalható állapotokkal, közegészségügyi állapotokkal kapcsolatosan, és nem tett semmit a korábban. Azt kérdezem öntől, hogy, amit, rálozott, hogy a, a jogsértést a jogvédők szerint azzal követte el egyebek mellett az önkormányzat, nem? hogy birtokvédelmi vagy köztisztasági eljárás nem folytattak le. Mi az a birtokvédelmi vagy köztisztasági eljárás, amit egyébként lefolytatnak vagy nem folytatnak le? Ha lefolytatják vagy nem folytatják le, akkor mit folytatnak le? Mi, mi, mit jelent a birtokvédelmi, de különösen a köztisztasági eljárás? Az mi? A köztisztasági eljárás az szerintem annak megfeleltünk, hiszen a, a bennünket a kerületi tisztikorvos arra szólított fel, hogy a területen található közegészségügyi állapotok miatt Feltétlenül tegyük meg a szükséges intézkedéseket, szüntessük meg az ott található szeméthegyeket, és végezzünk el egy fertőtlenítést ezen a területen. Ez ezzel az akcióval megtörtént. Talán ide tartozhat az is, bár az inkább az állatokkal kapcsolatosok szabályokban található, hogy a nem oltatott található erdeket pedig elszállítottuk azokra az állatmenhelyekre, ahol az oltást megkapták. És, és a birtokvédelmi eljárás az mi? A birtokvédelmi eljárás általában a tulajdonosnak, a tulajdonos szembeni valamilyen felépés alapján önkormányzatán jellemzően jegyzői birtokvédelmi eljárások indulnak. De ez hogyan, de ez, ez, ennek mi a cselekménye ha a film? Tehát mit látok, amikor birtokvédelmi eljárás zajlik? Hát, ha valaki az én birtokomban jelesül, mondjuk ez az önkény. Jó, én vagyok a hajléktalan. Mit tapasztalok akkor, ha birtokvédelmi eljárást folytatnak ellenem? E, Vagy az, az ügyemben? A, a mi megítélésünk szerint egyébként birtokvédelmi eljárást folytatni, mert nem alany ebben az esetben a, a hajléktalan, hiszen sem lakcímmel, sem tartózkodási címmel semmilyen nem rendelkeztek ezek közül néhányan, vagy legalábbis nem az adott területre vonatkozóan. Tehát gyakorlatilag nem lehet ebből a szempontból alanként kezelni őket. Ráadásul itt azért változott azoknak a, a személye, akik ezen a területen voltak. Alapvetően a bíróság nem is ezt írtatta, vagy hogy mondjam, számunkért az önkormányzaton, hogy miért nem, tehát ilyen jellegű lépéseket, Uh, ugyanakkor mi azt gondoljuk és úgy ítéljük meg, hogy egyrészt egy krízishelyzet elhárítást kellett tegyünk, tehát itt két dolog fut össze, másrészt pedig a, a Máptó Bélet területen mi egy kérést és egy jogos igényt próbáltunk orvosolni azt, hogy ezt a területet újra megnyissuk az átjárhatóság és a közlekedés előtt. Itt emellett egyébként egy magántelep is található, és a, a legrégén is, ahol éppen akkor építkezés folyt, és várható, hogy építkezés indul majd ezen a területen is. Tehát több szempontból, egyrészt az út megnyitása szempontjából, másrészt pedig közegészségügyi és az optér emberek védelme szempontjából is fontos volt azt, ezt, a, ezt a lépést megtennünk, hogy a területet átvegyük, megtisztítsuk, és ezeket a személyeket elhelyezzük a, az ellátóintézményünkben, intézményünkben, amelyre az mi nagyon büszkék vagyunk, és amelyre mi igen sokat költünk hiszen csak az éjeli menedékhelyen 40 fő, a nappali menedékhelyen naponta 150 fő tartózkodhat, sőt, a nappali melegedő éjszakára történő nyitvatartása iránt is intézkedünk minden esetben ennek a költsége közel 5 millió forint, amelyet természetesen az ugói önkormányzat örülömmel ad erre a feladatra, és arra mindenképpen büszkék vagyunk, hogy az elmúlt 5 évben senki sem halt meg. Az elmúlt három évben, bocsánat, senki sem halt meg. Zugló Nagyon szépen köszönöm a közbenműködést, Rasz Góin Zoltánt, zugló alpolgármesterét hallották. Viszont hallásra! Köszönöm, köszönöm szépen a kérsők stíthatáson. A műsort a zuglói önkormányzat támogatta. Jó reggelt, lehet! Nálunk sajátságosan frissülnek a hírek, így aztán nem szerepel a hírekben Cuslág Jánosnak a napi gazdaságnak, talán napi gazdaságnak való interjúja, ami az ön önkormányzati választásokon való indulását illeti, abban ugye én nem sokat tévedek, ha azt feltételezem, hogy a Fidesz parlamenti győzelme sokat tudna segíteni. Minden valószínűség szerint igen ha majd átfogytja Cuslág Jánossal készült interjút, akkor azt fogja látni, hogy lehetséges, hogy a Fidesz nem fogja megnyerni a választásokat. De hogy a többiek még kevésbé fogják megnyerni, amiből adódóan valakinek nyernie kell, is, így mégiscsak a Fidesz fog nyerni, akkor valószínűleg némi kárörömmel, és csak ezt azért mondom, mert ön hallgatott, hallgató, tehát tökéletesen beszéli a nyelvemet, tehát némi kárörömmel fogja olvasni a Cuslág Jánossal készült interjút, amely hát nem tudom, hogy kell -e még további koporsószög az összefogás, vagy kormányváltók, vagy nem tudom, hogy hívják őket koporsójába, de hogy olvasom, hát nem mondom, hogy hátradől, hát én nagyon szomorú vagyok az egész miatt. Szóval ön egy sportember, ő nagyon jól tudja, hogy versenyben hogyan jó győzni, ha az ellenfél részeg, vagy tudom is, én dopingolt, vagy szabálytalan, vagy nem, de tudom is, én formán kívül van, akkor az ember nem azzal az örömmel győz, függetlenül attól, hogy a győzelme, az attól még győzelem marad. Gondolom értengem. engem. Hogyne, sőt, hát ö, itt néztem a barátságos meccseket, tegnap előtt éjszaka. Hát az, amit az ausztráli ellen művelt, fú kicsoda is. 0-3-ról 4 3 nyert a végén. Tehát az a, az a szép uh, Ezek nem szép napok uh, a tekintetben, ami a politikában folyik. Ön tud-e arról, hogy önre, mint polgármesterre valaki rá van szállva az ügyben, hogy keresen terhelő adatokat, és most nem elsősorban a csival való együttműködésre gondolok, bár ez egy nagyon súlyos és nagyon nagy darab koporsószög. Persze, van egy, hát a sok Facebook, meg mindenféle oldalak között, meg mellett is vannak mindenféle kalóz oldalak. Az egyik az úgy kezdődik a fejlésből, hogy még 37-44 nap, 5 másodperc, 10 másodperc van hátra a bácskai érából. Tehát még ilyen is Ha bácskai érát valaki negatívan akarja feltöntetni, akkor azt meg lehet mondani, hogy alapvetően mi nem tetszik önben nekik? Nem tudom, nem tudom, nem tudom az ő fejükkel gondolkozni. Egyébként ezt jó, nem is kell, hogy az ő fejükkel gondolkodjam. <gül> hát azt meg most hogy nem mondjam el, hogy őt mi, kell, mi kell próbálkoznak, tehát hogy máshogy képzelem el a világot, máshogy képzelem az emberekhez való közeledést, más a, a városvezetési stratégiám alapvetően az, hogy... Az emberek tudják legjobb, hogy mi hiányzik nekik, tehát mi próbáljuk azokat megvalósítani, amit ők mondanak, nem pedig fordítva. Nem én mondom meg nekik, hogy mi lesz nekik a jó. Alapvetően ebből ö, csírezik minden. A kézilabdás lányok veresége, az mennyire érintette súlyosan? Hát nagyon sajnálom őket, mert egyrészt jobb sorsa érdemesek, több, több is van bennünk, sokkal több. A csapat sokkal jobb ennél, hát vannak olyan napok, amikor nem jön ki a lépés, ez más sportágokban is más, csak az aranycsapatra gondoljunk annó, Sa sajnos nem kellett volna. Akkor tisztázzuk, ha már ar aranycsapat, ugye a kosis Sándor e emlékére való tornán a Barcelonának az utánpótlás csapata van, és nem a nagy csapata, ez össze-vissza szerepel egyébként a, a cikkekben. Nem néztem a cikkeket, szinte biztos, szinte biztos. Uh, és ha már fradi, ugye változatlanul jelentkeznek emberek, tehát azért kevés olyan dolog van, ami ilyen uh, utó módon azért szépen még folytatódik, tehát azért általában egy műsorra az ember, hogyha három napon belül nem kap e-mailt, akkor nagyon kicsi a valószínűsége, hogy két hét múlva kap, az nagyon kell, hogy foglalkoztassa az embert, de még tegnap is jelentkeztek erre a kirándulásra, amelyre április 9-én 10 órakor kerül, vagy 10 óra körül kerül sor, uh, és amire egyébként már nem lehet jelentkezni, mert a létszám betelt, de még tovább. Egyetlen egy család volt, akik jelezték, hogy ők az adott időpontban nincsenek. Meg is köszöntem a korrektségét a családnak. Ah, jó, pont tehát ezt akartam pont mondani, hogy a, a, a Fradi nem csak az egyik legjobb e, brandném Magyarországon, hanem egyszerűen családig. E, tehát nem azt a max. 300, de inkább 180 futballhuligánt kell a Fradi-val azonosítani mindig és állandóan, hanem, hanem a Fradi az tényleg egy család, de olyan értemben is, hogy családok szurkolnak a Fradinak, tehát nem egyes emberek, hanem családok szurkolnak, tehát ahol a családfő vagy a gyerek elkezd kell szurkolani, mert annak születik vagy azzá lesz, akkor úgy szép lassan eluralkodik ez a és tényleg, hát amit írtam is, hogy több van a Fradinak vélelmezhetően. Jó, hogy ezt nekem írt az az ember, nem tudják, ez SMS-ben szerepelt, amiben írtam, hogy további jelentkezők vannak. Ugye hát a Fradi kapcsán uh, olvasom, de ezt nem kell kommentárt fűzni, csak olvasom, hogy van a Ferencvárisi Szurkolók szövetsége. Közleménye február 27-e kampányolhat gyurcsány Vada, kunce vagy braun különböző összeesküvés elméletekkel a Ferencváros táboráról, egy büszke, öntudatos táborról, de még arra sem méltók, hogy a Ferencvárosi Tornaklub nevét a szájukra vegyék, és végül akár büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában is. Megismételjük, hogy a 2006 őszi események előtt, közben vagy után sem volt semmilyen egyeztetés Fidesz vezető vagy más akkori ellenzéki politikus és a Ferencváros szervezett szorkulói között, aki bármi mást állít, hazudik. Magyar Balázs, a Ferencvárosi szövetségének korábbi elnöke, és Boros Bárk Levent Levente, a Ferencvárosi szövetségének korábbi elnöke. Ha már itt tartok, most ki az elnök? Tessék. Tipikusan az az eset, amikor annak kéne bizonygatni valamit, aki nem csinált semmit. Tehát hogy bizonyítsam be, hogy nem voltam ott, nem csináltam, ahelyett, hogy azt bizonyítana, aki állítja, hogy ott volt a csináltás. Ha már itt tartunk, akkor a Kréta körnek talán az ügyvezető igazgatója kérte el, az egyik műsort, mert ön tett említést, most pontosan nem fogom tudni mondani, csak hogy tudja róla a bérleményeknek jogos vagy jogtalan vagy nem megfelelő fizetési feltételek mellett való létezéséről és ebbe belekerült a Krétakör ennek a beszélgetésnek a híre függet attól, hogy ez egy kis közösségi adó eljutott Gulyás Mártonhoz, akinek szíves engedelmével átadom majd ezt a, az adást, és akkor önök egymás között, vagy akár a Kejfejancsi szűk nyilvánosság előtt megbeszélhetik azt az öntudati problémát, az a, amit az a beszélgetés ezek szerint ok. Hozott. Ez uh, nyilván az ember, hogyha beszél, akkor ez így benne van. Nem mondom, hogy direkt mondtam, de de nem féltem attól, hogyha ezt a mondatot mondom, akkor ilyen következménye lesz. örülök neki, hiszen uh, 51 olyan civil szervezet van Ferencvárosban, aki uh, nagyon kevés összegért uh, bérel kisebb-nagyobb helyiségeket, és van, aki sokat tesz ezért cserébe, van, aki meg igen keveset. Tehát nem hogy ha az 51-ből. Talán tízzel vagyunk még nem teljesen megállapodva, mármint hogy az egyenértékűségben. Ők is ezek közé tartoznak, én csak örülnék, hogyha megoldódnak. Az első budapesti duraparti piknik folyik a Bálnában, ami nagyjából ugyanolyan dolog, mint amikor érdeklődtem a Városligetti Kresszpark felől Zugló alpolgármesterénél, hiszen a Bálna nem Ferencvárosi tulajdonban van, Mindezzel együtt a Ferencváros Önkormányzat ötfős csapattal nevezett be a Szombati Halászlé főzőversenyre. Ez az első budapesti dunaparti piknikes tudtommal tegnap kezdődött, és egészen vasárnapig tart. Ingyenes utcabál és nőnapi sokadalammal várják a vendégeket, hát akkor az már önöket is érinti, hiszen az utca, az gondolom, hogy már Ferencvárosnak van az ő tulajdonában. Hát így melyik utca, de a rakpart, a nérupart, az mindig fővárosi, de nem ez a lényeg, hogy tegnap is nagyon sokan voltak, és valószínűleg, ahogy a munkaidők letelnek, egyre többen lesznek. Nagyon sok, és nagyon értékes problémok vannak, tehát érdemes kilátogatni. Nem különben a halászlói versenyre, hiszen az még együtt jár, mert mi kulináris élvezettel is már, amennyiben a jók lesznek. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. és tekintettel arra, hogy tegnap este változtattunk időpontot, mert én arra kértem önt, hogy tegyük át a 418-at fél ön viszont rövidesen televíziós sztár lesz e, a Bakács téren, azt mondta, hogy oda le kell mennie, bár öntől a Bakács nagyon messze nincsen. Nem, hát az Másfél perc, ha a gyúklétésben megyek is. Sőt. Úgyhogy akkor az utolsó kérdést hadd tegyen fel, hogy van-e olyan, amiről ön szeretne beszámolni Ferencváros életéből, és amit én nem kérdeztem, de amit minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás keretében ma, 2014. március 7-én pénteken elmondanak. Ez... Nagyjából megbeszíltuk a legfontosabbakat, itt a, a Bána programja az egy nagyon fontos dolog, én remélem, hogy ez lesz az első olyan hétvége, amikortól kezdve már csak több látogatója lesz a Bánának sem, mint kevesebb. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok! Köszönöm én is viszont! Bácsika Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta napi gazdaság. Suslága lépésemét az MSP 50 milliót adott egy nylon szatyorban. Hosszan van szó Simon Gáborról, hogy ez őt mennyire elepte, meg mennyire nem. Ezt most teljes mértékben nem olvasnám föl. Öről és elmondták, azt mondja, az a bizonyos sportminisztérium, ahol a pályázati ügyeket intézte, mai szemmel nézve az összefogás minisztériuma volt. A Gyurcsány Ferenc, Ferenc volt a miniszter, Mesterházi Attila volt az államtitkár, Szeged, eh, Szigetvári Viktor a kabinetfőnök. Nem bosszantó érzés önnek, hogy ők hárman ma is ott ündökölnek a közös baloldali és akár győzhetnek is, de mindenképpen bejutnak majd a parlamentbe? Szuslágy János. ez nem bosszant. Az bosszant, amikor például a Gyurcsány Ferenc vélemény hilvánít róla, miközben erre semmilyen erkölcsi alapja nincs. Tudott mindenről? Kérdés, válasz. Persze, hogy tudott. Ha egy ilyen szisztéma működik egy minisztériumban, arról egy gyurcsány típusú miniszter tud, mindenről tudott, mindenbe beleszólt, mindent ő írt alá. Neki ez a tárca volt, akkoriban a homokozója, itt építette fel magát, innen lett miniszterelnök. A sportpályázatok esetében például, ahol ott ültem mellette, amikor az folyt folytak közt és az országgyűlési képviselők között, a könyvben részletesen elolvashatják, hogy mi is történt pontosan. Akkor miért ön ment börtönbe később? Válasz. Azért én mentem börtönbe, mert három part, nem tudom. Nyilván azért valahol nálam lehetett még a közvetlen kapcsolatot bizonyítani, amely a büntető eljáráshoz és annak befejezéséhez elégséges volt. Ennyi. De az ítélet 500 oldalas indoklásának a nagyobbik része nem rólunk szólt. Elnézést, csak tovább mentem. Nem rólunk hetünkről szólt, bocsánat. Mesterház is tudott mindenről? Kérdés. Ő nem sokszor volt bent a minisztériumben, Gyurcsány nagyon utálta. Gyurcsány csak a saját csapatát kedvelte, Keszthelyi András szigetvári Szivásit, Mesterházit ott szivatta, ahol érte, például korlátozta a mobiltelefon használatát egy államtitkárnak. felügyelni is egy igazi bunkó, elnézést ezt mondja ö, a cikkben Cuslág János, Felül ugyanis egy bunkó, ha valaki kicsit jobban megismeri. Mert valósággal sajnáltuk Mesterházit, Attilának akkor lett nagyobb szelberepe, amikor Megyesi már lemondott. gyorsan pedig még nem lett miniszterelnök. Addig csak vala. valahogy. Szerepét és súlyát jól mutatja, hogy önmaga nem tudott mindent elintézni, hanem hozzám kellett fordulnia, ha pozitív döntés szerzett volna. Ha Veszprémben sikereket akart elérni, akkor hozzám fordult, hogy segítsek az elbírálásában. Kérdés. Szigetvári Viktor is tudott mindenről? Válasz. Kabinetfőnökként ő mindig mindenről tudott, hiszen az ő feladata volt a napi operatív ügyintézés a minisztériumban. Hétfőnként volt a heti egyeztetés, ott volt Feri, Attila, ott volt Szigetvári Kesztei. esetleg valamelyik helyettes államtitkár az ifjúsági szervezettől, ott volt Újhely István, Arató Gergő meg én, a sportosoktól Bakonyi Tibor, és megbeszéltük a heti várható ügyeket, és persze a pályázatokat is. Mi lett a vége? Ugrottam egyet. Visszaléptem és kaptam 50 millió forintot egy neilon zacsorban. Kérdés, honnan jött ez a pénz? Ki adta át és hol? Válasz. A pénz az MSZP-től jött, nyilván a központi székből, a székházban adta át valamelyik titkárnő, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik. Kérdés, ön pedig fogta a pénzt és hazament? Válasz, igen. Kérdés, ekkor sem állt, ekkor tájt sem a büntető ügye? Válasz. Egyáltalán nem, hiszen már 2004-ben megindult a nyomozás, és nem történt semmi érdekes. Ráadásul mindenről tudtam, Lusztik Péter rendszeresen tájékoztatott, hogy éppen hol tart a rendőrség. 2007. januárjában fordult kormányra a dolog, mert az ügyészség vagy megunta a rendőrség tipródását, vagy új információkat kaptak. Ekkor felhívott Szilvási Gyuri, hogy van-e valami köze az ügyhöz, azt mondtam, hogy nincs, és ekkor úgy is gondoltam. Majd rá egy hétre megjelentek a rendőrök, nagyon sok rendőr, tartottak egy csomó házkutatást, engem pedig felhívott valaki, és vigyázzak, mert lehallgatnak. Ekkor már nagyon ideges, Voltam, bementem szilváshoz, de úgyhogy gyakorlatilag rátörtem az ajtót, kiabáltam vele, hogy miért nem szólt, képes volt azt mondani, hogy elfelejtettem. Kérdés, csak ön volt ideges? Válasz. Mindenki ideges volt. Lados István volt, aki Mészpél frakció alkalmazottja volt, el is kellett menekíteni külföldre. Kérdés. ön nem akart menni? Válasz? Fel sem merült. Értelmetlen lett volna ráadásul, még ekkor sem féltem igazán. Kérdés. Nem akarom heccelni ön, de még arra mondott hogy nincs szükságű válasz. Gondolhatja, hogy emlékszem. Kérdés. Ki ötlendve Ildikó irodájából, ott várt a média, és akkor ez nyilatkozta. Ez a mondat úta közmondásá vált. Válasz. Na igen, hiszen három héttel később letartóztattak, de hát mit mondtam volna, mi mást? Közösöm. Tovább. Kérdés. 50 millió forintot valakik befizettek ön helyett, hogy csökkentsék a kárt. Azért ez segítség. Ön tudott erről? Válasz. Higgy el, nem engem védtek, nem engem segítettek, hanem saját magukat meg az egész rendszert. Amúgy nem tudtam róla jött, az ügyvédem is közöltö, hogy Letiti számlájáról, kár enyhítés címén átutalt 50 millió forintot. Ha megkérdeznek, én nem kértem volna. Később vagyonosodási vizsgálat indult ellenem, adóhiányt állapítottak meg, ez az ügy még ma is tart. Ráadásul ezzel külön felbűszítették az ügyészeket, mert tehát honnan származik ez a pénz? Kérdés, vajon honnan? Válasz. Nyilván ugyanabból a szépből, honnan máshonnan. Kérdés. A legendás szép. Ön látta nyitva? Kérdés. Ez volt. Válasz. Persze, tele volt, pénzzel volt benne, vagy pár millió forint. Ott állt a régi székház második emeletén, rajta egy MSZNP címerrel. Kérdés. Ki fért ehhez a széphez. Válasz. Akinek pártpénztárnok megengedte. Kérdés. Mire kellettek ezek a pénzek? Válasz. Mindenfélere. Fű alatti támogatásokra, zűrös ügyek elintézésére, pártelnők költségeire, kampányokra, ilyenekre. Kérdés. Mi az egy egy egyenleg... Ezt most nem... Hát ez, ezt gondoltam itt most felolvasni. Szerintem a jövő hét az erről szól. Hát Gyurcsány Ferenc ezt is, hogy fogjuk kihagyni hétfőn, elképzelésem sincs. Hálló. Jó reggelt, Borosai Kasszer, hogy megkérdezni tisztelettel, hogy miért nem ugye olvassa végig a... Egyzetét vagy amit most olvasott. Hát azért, mert ezt ön is elolvashatja a napi gazdaságnak a hollapján, és az összes többi dolog az Cussel Jánosra konkrétan vonatkozik. Hát, nem, nem a gazdaságot, az ő rádióját hallgatom. Önre vagyok kíváncsi. Hát, hát, ha önre, a rám kíváncsi, akkor engem hallgasson végig, és akkor egyáltalán ne a napi gazdaságot. Szálljon le rólam, hogy a hülyeségeivel már ne haragudjon. Tényleg? Hat oldalas, vagy nyolc oldalas cikk. Csak azért olvasom fel, mert nem akarok részleteket kilagadni belőle, mert akkor ugye az jön létre, hogy az ember a teljes szöveg környezetéből kirángatja. Háló. a úr! Én arra lennék kíváncsi, hogy a Cusi mennyi pénzt kapott is, A Cusi önnek barátja a Cuslag? Nem. Akkor mi alapján mondja az, hogy Cusi? Hát nem mindenki így hívja. Tényleg? Én nem. Elképeszt. Az egyik, hogy olvas, tényleg borzasztó. Tehát ez az egész konfliktus, amit tegnap nem, nem egy új nóvum az én életemben, de azért sokszor az van az emberben egyrészt nagyon arra vált, hogy az ember elkezdjen beszélgetni. Tehát a szó, mint ahogy Navracsi Tiborral történt. Beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni. Nem számon kérni, nem, ügy, nem ügyészt játszani, nem bírót játszani, beszélgetni. Zsusi. hihetetlen együtt itták meg a lábvizet, hogy honnan veszi a bátorságot ez a hangi alapján hallgató. Mindenki így hívja. Mi az, hogy mindenki így hívja? Például a napi gazdaságban is a cusinak szólítják. A másik, hogy miért nem olvasol fel a teljes ínt? Hát el! 353 94 51 az elérhetőségem. Sok mindenről volt ma szó. Szeretném önöknek elolvasni a most kapott e-mailt, amely szívemnek tízes kállán tízesre kedves. Kedves Fiala úr, Judit vagyok. Egy bizonyos, akármilyen hely, Szaunása. Múlt héten megbeszéltem önnel, hogy elfüldök pár versemet, és ön megfelelő kézbe juttatja. Nagyon köszönöm, hogy szakít rám időt, melyel nagy örömet okoz nekem. Tulajdonképpen véleményt szeretnék kérni a verseimről, Még az adott pillanat érzelmeiről íródnak. Terveim közt van, hogy lerajzolom verseim tartalmát. Pár darab már sikerült, ebből egyet el is küldök előre, és köszönöm segítségét és hálás vagyok ezért önnek, Judit. Meghallgatom ezt a P-betűt kívül, jó? A telefon azt bizonyította, hogy van antiszemitizmus Magyarországon, nem mintha ezt az ember egyébként nem tudta volna, a hogy a rendőrség nem engedélyezte a holnapi antiszionista tüntetést. Én még a "Rocking in the Free World-ot mindenféleképpen leadom a hírek után, az 12 perc, abban kitombolom magam. A műsor akár fél tízig, akár tízig is szólhat. Önököm múlik. Nekem semmilyen mondandóm nincs. Körülbelül itt van a Csalóczki látja, 500 oldalt nyomtattam ki a Navracsicshoz, egyet se használtam fel belőle. Így aztán ezekhez a témákhoz is nehéz lesz hozzászólni. Tessék. Hello. Most mér is Hát nem lesz hoztaban is. Alapvetően az ember egyébként azt látja, hogy az indulatok a primérindulatok az ISZAP felkavarodását teszik lehetővé. Hogy maga az ISZAP mennyiségileg a lakosságon belül mekkora, nem tudom. Az iszapot én sohasem szándékosan kavarom fel, de az nem műsor, hogyha az ISZAP felkavarodását hangban közvetítem önöknek. Az elmúlt percek ezt bizonyították. Így, ha nem lesz telefon, akkor két zeneszám hangzik el, egy az önök kedvéért, egy meg a magam kedvéért. Sőt, három. Egyet mixelni fogok, mint valami diszsoki. 353, 53 94 51 Midén eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk vagy hirtelen szintval? Vajon mely megyünk urna elé Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely csak ezt kérdezem Én sejem nem szílik dróton foroszni? De melyjegben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonoság, és közben távol róla jövő szelei, csak az alvadó érzak. Mindenki elegem van mindenben, elegem van mindenben, elegem van mindenkiben elegem van mindenki, elegem van mindenben, úgy, mint a héber, egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromtottam már, ha magyar szavazunk. csak ott meg nem lennék. Elságult kérziratok, írások a hagyatékból, bővített átdolgozás, átdolgozott kiadás, Örkény István kiadta a Palatinusz kiadó. Egypercesek. Képzeletbeli levélváltás. 1972-ből. Első férfi. Kedves Örkény elvtárs, az ön egyperces novelláinak népszerűsége arra mutat, hogy ez a furcsa műfaj érdekli a közönséget. Ebből kindulva arra gondolatra jutottunk, hogy színházunk jövő évadában egész estét betöltő műsort csinálunk belőle. Ezen el felkérjük önt a műsor megírására. Honoráriumként a bruttó esti bevétel 10%-át ajánljuk fel. Határidő szeptember 1-e, tisztelettel az irodalmi színpad igazgatósága. Második férfi. Tisztelt igazgatóság! Megtisztelő felkérésüket elfogadom. Egyelőre sejtelmem sincs, hogyan lehet ezekből a két-három perces írásokból egy olyan műsort összeállítani, amelyet a nézők hajlandóak lesznek ülve végignézni. Kérem szíves diszkréciójukat, mert nem szeretném azt a látszatot kelteni, mintha búkókkal akarnék kedveskedni a nézőknek, Nekem azonban szent meggyőződésem, hogy a budapesti közönség ízlésben, fogékonyságban, hozzáértésben és műveltségben egyedül áll a világon. Ezt a nézőt nem lehet félrevezetni. A magyar nézőnek sasszeme van. Az önök nagybecsű közönség is tévedhetetlen rá fog jönni, hogy ezek az egyperces novellák a színpadon megállják -e eljüket, vagy sem. Nagyon nehéz és fárasztó munka vár rám. Épp ezért tisztelettel kérek 2000 forint, azaz 2000 forint előleget. Első férfi. A mai napon átutaltunk önnek 2000, azaz 2000 forintot előlegként Igazgatóság. Második férfi. Tisztelt igazgatóság, így nappát éve dolgoztam, másfél kilót lefogytam, hogy eleget tegyek kötelezettségemnek, sajnos hiába. Megpróbáltam őket dramatizálni, realista, irrealista és szürrealista módon ábrázolni, vetített képekkel, zenével, illetve tánccal kísérni, egyik rosszabb lett, mint a másik. Amitől féltem bekövetkezett. Az egyperces novellákat nem lehet színpadra állítani. Azt javaslom, mondjuk le erről a holva született gondolatról, de őrizzük meg egymás iránt érzett kölcsönös nagybecsülésünket. Első férfi, kedves szerzőnk, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogyha sikerült színpadra vinni a bűn és bűnhődés, a vörös és feketét, az egy őrült naplóját, továbbá Máti evangéliumát, akkor pont az ön egyperces novelláit ne lehetne az irodalmi színpadon bemutatni? Melesleg arra is felhívjuk figyelmét, hogy önnek szerződéses kötelezettsége van, amelyre 2000 forint előleget is fölvett. becsük érzéletét szeptember 1 várjuk. Második férfi. Tisztelettel közlöm, hogy nem ismerek se Isten, sembelt, se, se szerződés, se előleget, ha a művészet elvi kérdéseiről van szó. Elismerem, hogy prózai műveket dramatizálni lehet, de az én egy nem prózai művek, hanem éppenséggel előre megfontolt, szándékkal elkövetett próza ellenes merényletek. Tessék megengedni, hogy megmagyarázza, amit is próbáltam én. Nem sokára 60 éves leszek, életem folyamán elég sokat írtam, időközben rájöttem a sok minden, amit leírtam unalmas, fárasztó, fölösleges. Miért írjak le egy arcot, egy szobát, egy tájat? Hiszen mindenki látod már éppen arcot és tájat, s azt mondom szoba, mindenki az én segítségem nélkül is el tudja képzelni, hogy milyen az. Mint ha a leírásokat, megpróbáltam mindent lehámozni a prózáról, ami lehámozható, ahogy egy léghajóból kidobálják a ballasztokat. Az, ami megmaradt, már nem prózai szöveg, hanem egy prózai szövegnek csak sűrített kivonata, eszenciája. Első férfi, és ha szabad kérdezni, mi a különbség? Második férfi. Az, hogy a próza irodalom, mely persze dramatizálható is, tényeket közöl, beavat informál. Én viszont ezekben a sürgőn csak jeleket adok, amelyek az olvasók képzeletében ölthetnek csupán alakot. Ha viszont színpadra állítjuk őket, akkor épp a képzelet szárnyát nyersük le. Első férfi. Kedves szerzőnk, kezd elegünk lenni abból, hogy ön állandóan a képzeletünkre hivatkozik. Minkább azt kérdezzük, hol marad az író képzelete? Volna egy javaslatunk. Kevesebb okoskodás, több képzelet. Reméljük, hogy egy olyan jó nevű író, mint ön, meg tud bírkozni ezzel a feladattal, amelyre különben szerződés is kötelezi. Jó munkát kíván az irodalmi színpadigazgatóságon. Második férfi, várjanak, ne sürgessenek, hallgassanak meg, higgyék el, mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, és megint csak azt tudom mondani, a feladat... Megoldhatatlan. Ennek a műfajnak az az értelme, hogy négy szemköz legyek az olvasóval. Én tisztelem a kimondott szót, de van rá eset, hogy a kimondatlan szót jobban tisztelem. Az író számára ugyanolyan fontos, amit kimondott, mint amit elhallgatott. Vagyis egy írásműben a hang és a csönt közé fontosság dolgában bátran oda lehet írni az egyenlőség jelét. Amire nem én jöttem rá, hiszen a világ valamennyi versét tovább lehetett volna írni, de mégis abban a pillanatban, amikor a verse véget ér, már egy árva szót se szabad szólni, mert ott kezdődik a csönd. Az a bizonyos csönd, amelyben élni kezd a vers az olvasó szívében, vérében, idegzetében. Hadd mondjak egy példát. Zsül Rénár naplójából, mely tele van soros, egysoros, ötszavas remek művekkel. Itt van, mi egy Egy nyúlvacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Azt hiszem, ez a két sor első hallásra csak félig árulja el a titkát. Az, hogy a nyúlvacka tele van félelemmel, szép, de látszólag nem is igaz. Illetve kell hozzá egy kis csönd, egy kis idő, amik saját asszociációjunkból befutnak egy pályát, és felrévül bennünk például egy emléke, egy szoba emlék, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk. Annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, s távol létünkben is ott maradt. Tulajdonképpen az aggaszt engem, hogy ezek a személyes emlékek nem révülnek föl, ha ezeket az egyperces novellákat bármilyen módon színpadra állítom. Indul. De őrizzük meg egymás iránt érzett kölcsönös nagyrabecsülésünket. Első férfi. Mi viszont azt hiszük, hogy ez a bizonyos csend is tolmácsolható. Számtalan versmondó estünk sikere bizonyítja ezt. Tekintsünk hát az egyperces novellákat verseknek, és minden dramatizálás nélkül, minden művészi segédeszköz nélkül bízzuk őket arra a tolmácsolásra, Mely a csendet éreztetni tudja, feltámasztja a személyes emlékeket is, a színész hangjára. Alexandra, minden, ami szóra is érdemes. Ma egész nap 2014. március 7-e péntek lesz, holnap nőnap, holnap után meg március 9-e, ami néhányaknak fontos, akik hozzám tartoznak, nekem tán a legkevésbé. Boldog születést Pilsz Gábornak és gyógyulást Bajor Imrének, akikkel egy napon születtem. Ez a Kejfej minden, és még annál is több. Sehol máshol nem hallhatnak ilyen zenét, mint amit fél tízig itt hallhatnak. Elérhetőségem, ha muszáj, 353-94-51, minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Műsoron kívül elérhetőségem, dörö.fi gmail.com. Mommy like it Jó reggelt kívánok! Én láttam azt a beszélgetést a Heller ágnes ami a reggeli órákon. Az élő lebonyolítású műsorban a záró szám következik 353-94-51, ha érdemleges. Itt van, Imre vagyok. Én próbálkoztam magánál aztán tegnap először lobbizni a katedrális építők brendnek az érdekében, de nem jutottunk messzire. Nem tudom, emlékszik, emlékszik el rá. Nem. Nem. Ö, és a, a, a doktor Paciel az önnek milyen elérhetősége? Mert utána arra írtam egy levelet, de ezek szerint az sem. Ki csoda? Az e-mail e cím elérhetőségem adásom kívül örök, pontféla János Igen. Az, az, az, az olvasódik, vagy magyar van egy csapat, és az átfutás ideje van. Vagy... Nincs átfutás ideje. Uh -huh. Mi ez a katedrális elmélet? Uh, hát ez, ma, ugye maga szóval csak arra akar utalni, hogy, hogy itt egy hosszú-hosszú folyamat előztállunk, Hát az úgynevezett demokráciákat uh -huh. a katedrális csak a Köszönöm szépen. Jó reggel jó az a végre, jó igen Csákány Tibor vagyok, miért üttetok itt a nap. Tessék! Csákány Tibor! Ki ez a Csákány Tibor? Hát, hát itt a kibasztatok, hogy macskát szorni. Tessék! Haló? Tessék! Na, Tibor vagyok, Servus. Tessék! Na, mi volt ennek a baj? Fölül van vadestanás neked, jó. Beszélj meg vele a adásban. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Én nem akarok veled beszélni, a Tamás nem veszi föl, akkor sajnálom is, nem veszi föl. De miért nem értem akar, Jancsó. Tamásnak van néhány gigantikus tévedése, ha majd belehallgat ebbe a néhány másodpercbe, akkor rájön arra, hogy ez azok közé tartozott. Én nagyon szívesen lemondtam volna róla széve. Jó reggelt, én most már ezeket után megkérdezem, hogy az úr azonosíthatják-e, hogy 2005. februárban kirúgtak a tévédőséget? Igen. Tényleg volt azért, hogy elkeszés. Igen, pap. Rasszra, föl. Ponnal ruhák-e, Nem tudom, de... életi adás minden műsor utolsó műsor. Ez a szám, ez most éppen rólam szó. 93, 94, 51. Ugye az előbbi telefon az provokáció volt, provokálni csak azt lehet, ahol van provokatív alapít, nincs provokatív alapít, semmi az égért a világán nem fog meggyulladni, Robbanni se fog. Tessék. Jó reggelt kívánok, tényleg nagyon jó a zene, Köszönöm. Kit anya szült, az mint csalódik. Így vagy úgy. Nyáron megyek koncertről, viszont hallások.